O na vila temos a feira Todos os mozos buscan compañeira Venen facendo a súa maneira Baila rapaza que tiere solteira Brazos o vento, moi poes É que non deixes de pandeirar Pasa o so tempo non teño diñeiro Todo deixe e non bebendo o ribeiro Vai ter que ser que me fío tendeiro O xe só so quero escoitar o pandeiro Miña rapaza está na enamorada Ola, boas tardes, saúdos desde Radio Filispín A mesora libre comunitaria da terra de Trasancos que emite desde Ferrol Aquí comeza unha nova edición do Filispín Bay Oxe o protagonista e o colexio Isaperal Así que deixamos o estudio de Radio Filispín achegámonos á zona de batallóns E estamos aquí no Isaperal E saudamos a toda a rapazada Os papás, as mamás, o persoal do centro, profesores Olá E aquí presento o meu compañeiro xe na locución. Boas tardes, Fran. Boas tardes. É a primeira vez que estamos compartindo o micro, son un programa. Efectivamente. Filispín Bai, un programa que facemos de cando en vez nos achegamos a colexios, a locais de diferentes colectivos da, da comarca, para abrir a, na, a radio a toda a comunidade, que é unha das nosas misións, e tamén para saber o que se fai, neste caso, no Isaac Peral. Sí, a verdade é que tiñamos ganas de acudir a un centro así, non? de alonxarnos un pouco de, de outros referentes de Filiz Pinball como son eh, pois, eh, bares e eh, institucións que eh, se acudieron a un colegio para ver internamente que como funciona un colegio público de Ferrol e eh, eh, conhecer tamén eh, novas inquietudes que ten este centro que son moi boas, xa eh? verás como si. Sí. E máis desde que soubemos que teñen un taller de radio no que falaremos Ai, sí. máis adiante. Sí, sí. Ah, eu non sabía eu isto. Temos canteira. Pois, pues, eh, recordar a todos que Radio Filispín emite desde a 93.9, que todos aqueles e aquelas que queren colaborar e participar nesta radio comunitaria o poden facer, eh, mandando peticións a través de filispín arroba gmail punto com eh, todo, aquel, eh, todo aquel a que queira acudir a un programa en directo sabedes que estamos na traseiro do mercado de Caranza e que tamén ao longo, ao longo do ano facemos actividades paralelas, non só o Filispín vai. Que máis facemos, Pepe? pois pues facemos sesións vermú na que vos podedes achegar a traseira de Caranza, onde facemos uns concertos, compartimos entrevistas e tamén facemos un festival. Este ano vimos de cumprir 10 anos, polo que tivemos uh -huh. bastantes actividades. Fixemos unha exposición no Ateneo Ferrolán que ahora podedes ver en boa parte no estudio de Rod Philipin, onde sódes todos e benvidos e benvidos. É un festival, un festival con concertos, lamentablemente, todavía non poden ir estes nenos. Pero, pero escoitan pola radio. Pero escoitan pola oh. radio, efectivamente. E eso será sala pois, pola Semana Santa, como é tradición en nós. Mm. Pero xeo protagonista son eh, a xente que, pues que te dá vida a este centro de Isaac Peral tanto o profesorado como os pais, as nais, os cativos, as cativas. Así que, como eles son os protagonistas, que che parece se comenzamos con unha canción para meternos así en ambiente? Imos alo. Eh, o centro tiba amabilidade de cedernos unhas cancións que estiveron grabando durante estas semanas. Uh -huh. ese che parece, imos comenzar con unha canción eh, da clase de Ana, que é unha canción moi simpática. Imos con ela. Estas son unhas mostras do que acontece neste centro e agora se che parece, coas dúas primeras convidadas que son eh, tanto a directora María José Piñeiro como a xefa de estudio Esperanza González Pino Boas tardes Boas tardes Primeiro de nada, a dar vosas gracias, por, primeiro, por ceder este espacio a Radio Filispín, eh, ter as portas abertas para saber que, o que pasa neste, neste centro. Bueno, estamos encantados desta de nova experiencia, que para nos es algo realmente novo e moi, moi interesante, parece-nos. Estamos abertos a toda a cidade, realmente. E, bueno, como vos traballades pola cidade, pois estamos moi encantados, como de María Xuxa, de ter hoxe aquí a tanta xente boa. Así de principio, que diría desa de xente que nos escoita que ten de especial o Isaac Peral? Bueno, algo debe ter en especial, porque somos un centro público que temos... iso, traballamos por e para os nenos. eso é simplemente por e para os nenos, cos nenos. É sempre moi aberto ás familias. Entón, a participación das familias parece non fundamental. E aí estamos. E somos un centro que teño, temos moito alumnado, de doble línea, que están os nenos desde os tres anos hasta os once, 12 anos. E, bueno, esos problemillas temos, como todos, pero... Vamos, estamos contentos. Ai, moa mente, traballamos contentos. De cantos nenos estamos falando? Pues estamos falando de 400 e pico, casi 50 nenos e nenas. Uh -huh. 450 estamos rondando, debe ser 448 nenos. As aulas están da ratio moi elevada, pero, bueno, aí estamos traballando diariamente. Antes este colegio, nos seus principios tiña a franxa de idade, pois pues era dos, digamos que dos 6 aos 13, se non lembro mal, non? Tebeía de ser máis ou menos Era hasta os 14 anos cando había eso. E despois os colexios pasaron os dous cursos primeiros da ESO, primeiro e segundo da ESO, o Instituto Saturnino Montojo aquí quedou hasta sexto de primaria. Mhm. Uh -huh son hasta 11-12 anos estamos ahora o centro escrito é o Instituto Mantojo que pasan os nenos xa directamente os de sexto uh -huh. eh, Unha eh, das cousas boas eh, dos centros é, eh, como dices vos que traballades por para os cativos Cale a niña educativa do centro que tipo de actividades facedes eh, como as propoñedes eh, para traballar con eles? Bueno, nos traballamos con plans Uh -huh. E, bueno, dende fai moitos anos levamos a mesma línea de traballo realmente e imos acomodándonos un pouco a, a realidade que vai cambiando, as novas leis que tamén nos marcan un pouco por onde temos que tirar pero, bueno, digamos que levamos moitos anos traballando e moita xente detrás, moitos anos xunta por eso, pues, penso que é a característica máis importante de deste centro ¿Cantas personas estáis aquí traballando no centro diariamente? Vamos a ver, profesorados, somos 31, 32 en concreto, despues todo o personal non docente que non podemos esquecer, e por suposto familias, que consideramos que é unha parte moi importante do centro. Toda a comunidade educativa é fundamental para que o centro responda como penso que está respondendo. As familias tamén están moi implicadas na educación dos seus filhos, por iso tamén bueno, somos un pouco privilegiados neso. Sí, porque non quita que as familias son parte fundamental da educación dos fillos non é traelos aquí é que se hayan sabido, senón que ten, hai que traballar na casa contándonos así un pouco por enriba eh, algún plan que te, teñades aquí educativo no centro, algunhas propostas eh, novidosas que, que pode contar este centro Potente potente o plan da biblioteca eh, ah. levamos anos traballando cun plan e bueno, hai un equipo detrás moi forte que traballa moito E que bueno, pois nos, nos marcan un pouco a línea a seguir en canto a, a ese tipo de traballo e nos dinamiza moito o centro tamén hai un plan de normalización moi importante porque o bueno, noso, noso alumnado pois, digamos que nas casas falan pouco galego entón normalización está traballando por aí para que o galego seña máis visible máis, máis importante no centro e que teñan todos os nenos e nenas cando saen de, de sexto que teñan competencia nesta lingua tamén. Como, como afrontades ese tema, aunque coido que logo sí. falaremos máis polo miudo, como afrontades o tema da normalización lingüística? aquí Con normalidade. Con normalidade, sí. que é a palabra para... Ustedes <risa> <risa> eh, as clases imparten en galego totalmente? Sí, o... como nos manda a lei temos que a normativa, a normativa que temos unha serie de materias que hai que impartir en galego, impartimos en galego. Despois a lingua materna é o castelán, pero eso non implica que desde infantil e pouco a pouco vai vai introducindo galego para que os rapaces vayan tomando consciencia da outra lingua. Eh, partimos repito dunha dunha a lingua materna que o castelán as familias son o 99,9% castelán falantes entón o labor é, é importante recibimos a moito alumnado que, que de fora tamén que veñen cos pais, cos nais destinados a ferrol porque son militares e bueno, é, estamos vendo que moitos deles acollen enseguida, enseguida a, a esta lingua de feito temos unha rapaza que é excepcional que chegou fai pouquinho e está falando galego como calqueira Sí, porque ese era un, un dos temas a, ao principio, cando nos plantexamos eh, esta visita a Isaperal porque Isaperal eh, tiña unha tradición anterior a, a actual, digamos viña de ser un colexio creado nun principio para xente vencellada marina Vamos a este centro foi hasta ONO 2000 eh, do Ministerio de Defensa uh -huh. E despois foi transferido á Consellería da Xunta de Galicia e foi transferido con todo con todo o personal e todo isto. Entón, incluso eu lembro que aí anos as, todas as materias tiñan que darse en castelán sí, eh? porque tiñan o concerto con o co Ministerio de Defensa que tiñamos que dar todo en castelán inda que o resto dos centros daban as materias en galego. En o momento que foi transferido pois xa toda a normativa se aplicamos xa a toda da xunta. Entón estamos falando xa de 15, ano 2000, ano 15 anos xa. Ano 2000, do, no ano 2000 foi transferido o centro do Ministerio de Defensa a Consellería. E agora sigue vindo xente militar? Sigue vindo xente militar. teñen preferencia na época de matrícula, no período de admisión, primeiramente entra o personal militar, e despois as plazas que quedan vacantes para o resto. Casi que se lle deu a volta, non, a porcentaxe, mais ou menos. Eh, bueno, respecto. todavía hai unha porcentaxe alta sí. de militares, sin de feito o ano pasado non, pero hai 2 anos tivemos moitos problemas para a admisión de alumnado de, de, de do barrio de, de Esteiro porque había moito personal militar. Entonces quedaron quedaron fora nenos de, de Esteiro uh -huh. de, de aquí enfrente por por culpa de que entraban antes os militares. Uh -huh. Entón, si sí, depende do ano, ¿eh? Pero sí, é curioso. O que pasa é que a xente eh, eh, asigna este centro como un centro privado, este un centro sí. público como outro calquera. Temos esa particularidade que o personal militar ten que ter ou non ten que ter, eu xa non o sei, pero como se trasladan dun sitio a outro, pois pues, teñen esa preferencia. Aí está. Cambiando un pouco de tema, eh, contándonos agora... En máis eh, o que toca a fondo o que é a educación con estes novos cambios que, que, que hubo na, na, na nova lei educativa que parece mentira que neste país en 30 anos le, le vemos 5 e parece ser que va haber outra nova máis nese sentido como afecta esta nova lei o centro eh, e a vosa opinión como expertas en educación bueno, podes dicir o que queirades eh? as leis deberían de contar cos profesores a hora de facelas Eh? e non contaron con nós que somos precisamente os que máis sabemos desto mal que xe espese algúns eh? e a lei ten moitos moito, moito esta coxa vale e eh, bueno, así estamos Pero creedes necesario que tenga haber un plan de con plan de políticos ou un consenso político para que a lei educativa estea feita por profesionais, Habría que decidir que tipo de profesional sería que que non tocarla nun tempo, porque no, non non creedes que non pode ser que Axe a e cativas que poden ter dúas leis en eh, un período eh, educativo? O que non deve ser eh, política de educación é unha política que depende do, do grupo político que este. Dicir, se este ano hai un cambiamos o ano seguinte, cada catra anos cambiamos de lei educativa creo que deberían pensar un pouquiño máis en, en, en estabilizarnos mm. poner, a, lograr un consenso de unha lei educativa entre, entre todos son sí si que os que realmente estamos sufrindo todas estas estos cambios que dependen da política somos os que estamos aquí. Hay moitas cousas na lei que son criticables. Sí. Os estamos depois da de avaliación que ten a lei, pois pues, moitos dos docentes non estamos de acordo son menos moi pequenos e avaliamos nós xa día a día. Uh -huh. Estamos cunha rébale que vai a haber en sexto que todavía non non podemos non podemos facer unha reunión das familias porque non sabemos todavía que decir o beso. Ao mellor non se fai. Ah, por iso. Exactamente. Ya... Entón por un lado están as familias que demandan a ver, non se fai unha reunión que hai disto, porque pois se que non sabemos, non podemos no. informar realmente. É o mellor cando xa. Cando xa esté desafeita esta nova lei, a que cambiarla ou se cambie, entón, é unha cosa... E despois hai un problema. As leis neste país non veñen con recursos. Mhm. Uh -huh seguimos tendo o mismo personal, os mismos cartos o mismo todo, e nos presionan para plans novos, para moitas cousas que non facíamos antes, e aquí non se ve máis recursos nos centros uh -huh. entón, pois, estamos un pouco cansados os mestres xa de todo isto pero bueno, bueno eso falámoslo entre nós pero tamén é ben é bono que, que, que, a xente, que a xente que se dedica a ese tipo de, de, de para os cativos é eh, Eh, teñan tamén unha opinión de que se está a facer na educación temos, temos, temos ¿Te o que des? pasa que non nosa pregunta pero bueno, temos. está aquí Radio Félix Pim para preguntar sí. non vos preocupe <ríe> sí. falando de recursos e de instalación que necesitaría o Isaac Peral senón para traballar o 100% pero sí para traballar o 120% que necesita agora mesmo Isaac Peral un patio coberto un patio coberto a que ver, ti por aquí todos. un patio coberto un patio coberto máis grande <ríe> Vamos recursos materiais, recursos humanos, eh, que necesitas? Bueno. recursos humanos, cantos máis, somos un centro moi numeroso, como que dixei, te o que leva que temos unhas necesidades educativas eh, máis demanda de necesidades educativas, se o profesorado é o que hai, é decir, a, a xunta de un profesor, da igual que teñas 10 alumnos na aula que teñas 25, non é o mesmo entón, nos, nos tenemos a mesma plantilla que outro centro, coas mismas unidades que teñan unha aula de endenos. Entón, esa deficiencia temos. Eh, en cuanto a recursos humanos, recursos deficiencias de obras, bueno, temos alguna por aí pendente. Tamén. Aproveita que está aquí un conceito. Despois xa demandaremos e tal, pero bueno. Eh... Non nos queixamos. O centro vai estando ben dotado. Sí. Aproveitamos hasta o último céntimo que nos dan. E, bueno, como vedes, isto está bastante ben, non? Sí, no? sí. Que opinas, sí. Pepe? Recordas co, a escola tal como está agora? Sí, bueno. Sí. sí que te dicir que, que son alumnos xa falaremos diso Pois pues é, sí, verdade que sí. A verdade que sí que notei un pequeno paseo que din polo centro. E está... É o mesmo centro, pero se ya notan bastante... A bada la cara. Eso. Sí, sí, sí, a cara lavada, que é importante. Eh, bueno, ainda non pasé polas aulas, pero logo me daré un paseo para ver alguna. Pero, sí. Por suposto que todo é mellorable. Eh? Por suposto. E vos, a ver, os cativos que están por aquí, as rapaces e as rapazas, que pensades que lle fai falta ao colexo, ademais dun patio coberto? Tedes algunha idea... <risa> Pepe, podes falar que isto que queda aquí ¿eh? Un, un xinaxo grande un Ah, un xinaxo máis grande, grande. Oh. Algo máis <risa> Un xinaxo e un patio Que parece que gustan as actividades un pouco de... Claro, temos dificultades para reunirnos todo o colexo claro. hai que estar cambiando as datas para cando fai sol si temos tenmo... algo preparado e chove temos lo que suprimir non temos salón de actos por exemplo isto claro. é o máximo que temos con o, cual, con o centro tan numeroso non podemos facer ninguna, ninguna actuación de todo o centro non temos un sitio para votamos máis máis veces do Instituto Saturnino Montojo pedindo yo o salón de actos, pero bueno, tampouco temos espacio material para poñer un salón de actos, había que facelo aparte, en, uh -huh. un sitio aparte, non temos, o centro está aproveitado ao máximo. Pois agora, aproveitad estes últimos minutos que vos queda de entrevista para pedir o que queirades. A ver si den de Radio Filispín limpan ver, as orellas, todo aquén que... Compañeros. Eu pido eh, primeiro as dúas demandas que ahora mismo estamos en trámite digo eu desde o centro, son dúas primeiro a calefacción está obsoleta entón é unha obra que temos pendente eh, que está pedida que pensamos que a vai facer a consellería eso dixeron, dixeronos E outra obra son os servicios, os servicios de abaixo, se facemos unha visita a mí, dame, cando veñen pais novos, enseñar os servicios de abaixo están en un estado moi lamentable. Entón, esa obra sí que eh, estará pendente co Concello, a ver se conseguimos que non la facan dentro do Concello. Eu, pola parte da orientación, pedía máis personal de pedagogía terapéutica e audición linguaxe, e consolidar dunha vez as plazas que non teñamos que todos os anos decir si as necesitamos, temos estes nenos estas nenas, que por fin nos digan, xa tedes no catálogo estas plazas consolidadas Bueno, os reis eh, para non xa chegaron a palpador pero malo será que non trai Otro algún regaliño de aquí a que acaba o curso senón é para este curso, para o curso que ven non? Eso, senón para un gran que resolvan <risas> Pois pues, moitísimas gracias ás dúas por facer que esta, este programa en Isacperial se sea posible e a verse todo o que pide se cumpre. Pois pues, sí. Pois pues, pues un aplauso para moitísimas María gracias. José e para Perancha. Eh, agora se... Agora se vos parece, ímos a escoitar outra canción dos cativos. Esta clase en esta ocasión ímos con con, a, con a canción dedicada ao inverno, xa que estamos no, bueno, que estamos no inverno, non sei se estamos en inverno xa ou non, pero ímos con unha canción da clase de Margarita chamada O inverno. Era odial dos meus pensamentos Cayó la inmensa mundo pequeño Aquí, Radio Filispin Aquí, ti Esma Sintoniza y verás 93.9 FM Libre e comunitaria <música> Espabilache meos meus reyes Ovilizache meos -re meus reyes te me o seu doi Filispín Bai, Filispín Isaac Peral estamos eh, grabando este programa no salón de, de usos múltiples, non? se chama como antes, sí. O salón dos, dos múltiples do Isaperal e agora ímos trasfalar co coa directora e a xefa de estudios, e falar da biblioteca. Elas nos comentaban que a biblioteca do Isaperal tiña tiña un plan especial. Entón contamos aquí con Fernando García e Maribel Cajide, benvidos a, a Radio Filispin. Gracias. Ola. Que ten de especial, xa o sea, que nos comentaban antes, que ten de especial o, o plan da biblioteca de do Isaperal? A verdad especial se leva varios anos detrás un equipo que ainda hai aquí xente que xa se foi que ama moito a, a lectura e a literatura vale? e, e que traballan moito pensando na, en promocionar e que os nenos lean, vale? que lles guste a lectura e aparte eh, o que se mira é que de traballar e conocer coñecer sobre todo o noso entorno Vale, estamos cada ano un proxecto sempre investigando e que os nenos partan de coñecer primeiro onde eles viven. Por exemplo, o proxecto do ano pasado, deste ano, é para coñecer Ferrol. Uh -huh. O ano pasado coñeceron pintores, este ano estamos coñecendo a cidade. Con a grande sorpresa, nos, por exemplo, os de sexto fomos outro día e unha fixemos unha saída e había nenos que me comentaban que Ares, por exemplo, que era máis bonito que Ferrol, xe, pero que está a dicir. Imos ver Ferrol e fomos mirando os edificios, había moitos que non coñecían, os edificios de Rodolfo Ucha por aí, o Mercado e o Jofre todo aí, e cian, claro, es que vamos por la calle, pero non miramos para arriba ensinalos a observar e a coñecer primeiro, non o so que ellos poden axudar, despois a coñecer outras cousas, pero amar primeiro o que temos entón, e Ten unha parte de levar a biblioteca cara a fora cara a fora, uh -huh. sí, sí empregades algún tipo de libro sobre o que Hombre, van ver claro, antes. Hombre, claro, libros se coñeceron. Ano pasado coñeceron un montón de pintores de aquí. Ajá, claro. le, leva o nome incluso dun un escriptor de aquí, de que é unha pena que non este aquí hoxe, Antón Cortizas. Sí, porque Antón eh, é... Antón é o padriño unha... da biblioteca. Sí, é unha persoa sí, moi ben sellada a literatura sí, infantil. Sí, por que é sí. o padriño Antón? Que relación ten Antón? A ver, pois pues pensouse aquí porque era mestre tamén é unha persona eh, moi defensora tamén do noso idioma algo que estamos intentando que os nenos lhes guste o galego e creo que estamos conseguindo un pouquiño. é, uh -huh. eh, sí o que galego que lle gusta a poesía o galego é moi bonito para a poesía o vocabulario, en galego esas palabras tan doces incluso máis bonito que o castelán pois eles mesmos os están recoñecendo. están facendo unhas poesías moi bonitas en galego, sí hai as coplas, miden, utilizan vocabulario, miden os versos, traballamos ao mesmo tempo, pois xa estamos traballando a gramática. Temos unha vantaxe, que a veces ven o galego como un incombinte, e non é así, porque hai castelán, a gramática en galego máis ou menos é a mesma, pero con unhas pequenas variacións. Entón, que pasa? Temos 4 horas de, lingua, de, de castelán, pero temos tres de galego, en total son sete, Que vale, traballan a gramática en galego pois en vez de repetir o mesmo recordámolo, damos aquelas cousas que son diferentes e permítenos facer cousas diferentes o que podía ser unha desventaxa é unha ventaxa grande traballamos sete horas a lengua uh -huh. eh? e ademais que vexan que a nosa lengua que está aquí é algo propio que temos e non nos impide, ao contrario que reforza, reforza o castelán ¿Ves? Este é un cambio que noto sí. eu con respecto a cando estaba non respe... no sonper a... no? Pero con respecto a cando estaba eu no colegio. Sí, pues, pues pues sí, pues no? É un cambio grande que están aprendenda. Pod no deciros de sexto eh? E os pais de sexto que están por aquí é que si. Sí. as poesías que están inventando os seus fillos que son moi bonitas. Tenha eh? queei bueno, por aí algún despois igual pode recitar algunha das que les inventaron a máis lenda sobre ferrol. Eh? Uh -huh. Estamos ahora con libros que na se pediron para reis para que os nenos xa sei que aí quizá nos pasamos un pouquiño, pero que parecía importante que aprendan a apreciar os libros a ter os libros como algo moi valioso este ano pedimos libros un pouco caros sí? pero eh, son libros que valen moito se os saben apreciar son a nosa historia a nosa historia máis cercana aí percorrendo ferrol estivemos dando historia Vale. e hai lendas moi bonitas aí que ellos encantou esas lendas converteron as en poesía eles e está moi contentos a, a da de ferrol, a invasión dos ingleses no ano 1800 pareceu algo extraordinario cos ingleses, ellos gustara tanto ferrol que nos quixeron invadir e aí os debrión aí a xente por aí con, con, con ferramentas e por que conseguiron asustálos e marcharon Eh, inventaron, a das estrofas era que con 14.000 mil eh, soldados dous ferroras loitaron estaban moi contentos o barco a vapor a coruña e aprenderon un montón de cosas e iso ven neses libros que nos pedimos eses libros son libros de ter non é unha historia que lese xa está podela volver a ler moitísimas lendas daqui da zona lendas preciosas eh, que ainda estamos neluindo e non acabamos de ler que non nos deu tempo Pues mira, eh? mira a ti, Frank. Sí, canto que... cambio, eh. Canto, canto... cambio, verdad. Sí, eh, se che eh, digo, sí. Sí. Eh, nos meus tempos, de decir biblioteca no a Peral, era, pois, faltaba un profesor, pois veña, os alumnos a biblioteca. A ver, sí. Era sitio de castigo, ahora non. Non no tanto de castigo, castigo poco... cando cando sí. quedabas sen os cómics, sen porque os cómics. íbamos a por Luke y ah. Luke, a por Asterix, <ríe> eran a onde corríamos todos, e eh? a partir aí pois, a... Sí sí que era un pouco castigo pues os atos, encontros con escritores a persoas que escriben os libros poder falar con eles E, sobre todo, en sexto, que xa son máis grandiños danse de conta e acordanse de as cousas que o ano pasado tivemos experiencias moi bonitas. Antonio García Teixeiro, poeta, que dos asombrados xa xa xa que eran poetas que antes pues, dices, cando era neno, non tiñamos isto que tedes vos hoxendía. E, e a poesía, só coñecían a poesía de que se dedica este ano dos Días das Letras Galegas de Manuel María. Ahora, hai un montón. Antón é poeta, por exemplo, da biblioteca, pois pues é poeta e António García Teixeiro ten unhas poesías preciosas o ano pasado aprenderon e falando con iles pois acórdanse iso non se van a esquecer nunca cal é a palabra máis bonita? empezaron todos a decir palabras tal palabras moi bonitas en galego que as hai preciosas pero a que non sabedes cal era a palabra máis bonita? non adivinhades? non a palabra máis bonita era a palabra palabra a palabra pero tamén lles dicía que pode facer dano, hai que ter moito cuidado. Eh, pode ser moi bonita, pero hai que saber usala tamén. E o espacio é, da, sí. da, da biblioteca é para todo o alumnado, tanto para infantil todo. como As, primaria. Sí as celebracións que se fan alí, os nenos de bandes de infantil, velos pequeniños ali cando van a os libros é un gusto, que se poñen alí e velos que o seu libriño van pasar ao ordenador, porque logo queda constancia aí do que se leu. As veces aínda se que a veces lemos máis do que hai figura, porque o ter que ir hasta alí, pois pues non tanto, moitas veces levamos unha caixa para as clases. Eh, levanas na teñen na aula Porque os maiores, claro, chegar ao recreo E queren xugar moitas veces Pero se teñen na aula co... É verdade, eso, sí. eso eh, os horarios eh, Fernando, eh, os horarios eh, Da biblioteca ou as actividades da biblioteca Son dentro do horario escolar Son pola tarde, hai de todo un pouco Si, sí, hai bastante flexibilidade Os tutores teñen un horario máis ou menos definido para subir cos nenos Eh, pero bueno, se pode acudir en outros momentos cando a biblioteca estaba leira pois simplemente botar unha ollada e, e como recurso como calquero outro recurso do centro pois pode ser utilizado tamén se fai unha utilización moitas veces común, como dixo Maribel pois para facer actos e incluso para recibir eh, a escritores, artistas, pintores ilustradores, etc. que é algunha actividade que os nenos Eh, é moi atrativa para eles non? porque despois de traballar un libro pois é eh, realmente emocionante atoparse co autor que, que o meteu nese mundo imaginativo e de aventuras non? E para eles ten unha pegada forte é unha das actividades que que sí, se falle e, que tengas E siga vendo eso que comentaba eu antes de que cando falta un profesor por la razón que sexa van a biblioteca ou... Non, no. a biblioteca ten un cometido totalmente diferente sí. é dicir, un, un cometido amplio no? eu, así pensando na casa, como definir a biblioteca bueno, eu teño que dicir que eu son achegado a este centro fai seis anos aproximadamente desde que cheguei pues, formo parte do equipo da biblioteca, pero eu penso que o equipo da biblioteca eh, somos todos. Aínda que eu estou falando aquí, eu penso que calquer profesor do centro poderia estar facendo o mesmo que estou facendo eu. Simplemente que, como me toca falar, pois intentei reflexionar. Non? Para mim, a biblioteca é, un, é como unha caixa máxica, non? pero unha caixa máxica que ten un atrativo, que é atrativa en sí, pero o atrativo da biblioteca non está entre as catro paredes, porque o que hai nesa caixa máxica ten que sair fora, eh, porque é donde máis se utiliza. E sair fora, pois eh, salen os libros fora, salen, salen as aulas, salen as casas, salen eh, as camas dos nenos, salen as familias, salen os parques... Eh, e ali hai como unha máxia pois, dos druidas e os druidas da biblioteca pois son todas esas persoas eh, que configuraron o que está ali non? os textos, as imaxes os debuxos, eses druidas que teñen esa máxia que fan despertar pois a imaginación dos nenos non? aquí temos un aquí pois, temos pues, pues, a druida que acaba de chegar estábamos falando do padriño da biblioteca de Isaac Peral e acaba de chegar pues, temos aquí unha honra que esteas nos micrófonos de Radio Fispín, Antón, Antón Cortizas, que se sente sendo o padriño dunha biblioteca como a do Xaperal. Boa tarde. Non sei cheguei tarde, viñen en plan jubilado, así moi pausado, sin pressa. Había obras. Bueno, que esperamos por ti, eh. Si. Sí. A ver, a honra, a honra é miña, non? Porque sin estar morto, nin fenecido, nin morrido, nin matado, nin nada diso, pois pues, ter o nome nunha nunha biblioteca pois pues, é eh... Oh, me dá xeño, dá gusto. ¿no? Uh -huh. eh, lindo. Eh, Sinto-me tremendamente agradecido por, por este grupo de, de docentes e distentes que, bueno, que decidieron de... poñer ese nome. E que se les ve con, con entusiasmo para darlle vida a biblioteca. Home, oh, a biblioteca é moi linda, non estuve xe des arriba, sí. pero linda. Pepe, eh, a peuta, anímate a que ve, a vayas, subas logo, a vela, oh, porque oh, que teño, está moi ben decorada. Moi ben decorada, sí. E sí. agora aproveitamos que tenemos aquí a Antón. Estamos eh, Aproveitando que te temos aquí estamos eh, nun momento no que a literatura e, e a música enfocada para os nenos está tendo moita moito auxe en Galicia como estás vivindo ti te, que tes algún libro ilustrado A música os libros, a música para nenos non para nenos, a música sí, en, sí, en Galicia familiar, está, está sí. en un punto moi penso que moi bon a literatura un pouco, un pouco menos, pero extraordinariamente ben dado con, dan, dándonos conta do número de lectores que temos neste país. Somos 2.700.000 persoas das que máis da mitad rexeitan sí. esta lingua e que desa mitad de que non a rexeita moi poucos leen non? na nosa lingua e é unha, non sei, é unha, para min é, como decía este antigo ser de druida é, é algo máxico que que teñamos unha literatura tan, tan boa, sí. sendo tan, poucos, tan, tan pouca xente, tan poucos lectores e sí, no campo... moita xente que escribe a nosa. Sí, libro, no, no campo infantil e familiar temos aí algo que non podemos deixar que logo se perda cando esos nenos, esas nenas crezan, ¿no? algo que hai que manter. A ver, se si conseguimos chegar a onde hai que chegar, que al lado dentro no há no das persoas, no, no cerne, no centro de... Da, da vida, do pensamento se conseguimos chegar allí, pois eso dura a ver que me dixo a min que aos dazas seis anos onde de canido sí. e, e cando era cativo, pois falaba en castelán como como todos un castelán afortunadamente mal falado, como decía, non sei sé si se era esa de Queiroz, que cando unha lingua non é a propia, debe de falarse mal debe ser un orgullo falarse mal entre comas, non, isto que se entenda que se entenda o, o asunto non? pois que me iba a decir a min que, que eu con dazaseis anos comecei a pensar que, que a miña lingua non era o castelán, sino que era esta outra, e que tardei ainda bastante tempo en adoptála. E eu supoño que no, na, na xente que leo hoxendía, pois tamén hai, haberá moita que lle chegue, que mo, hai moita que, que será transmisora desta cultura, porque na lingua non é máis que iso, non é cultura que levamos dentro. Eh, a Biblioteca do Centro de Isaac Peral agora mesmo, que precisaría para que estivera aí xa nun lugar máis elevado podríamos dicir Bueno, eu penso que hoxe en día na escola moitas cousas están funcionando polo voluntarismo É dicir eh, a maioría dos compañeiros que están na biblioteca son docentes que teñen unidades a seu cargo moitos son titores en unha escola sobrecargada, con moitos alumnos por clase, moitos problemas nas aulas, con unha problemática social importante, e moitas das cousas que saen na escola e que isto a xente non o sabe, é por voluntarismo. É dicir, moita da xente que, dos compañeiros meus, que poderían estar aquí falando, se o dixen, moito do traballo que se fai na biblioteca se fai fora da escola, e se fai precisamente por voluntarismo. Eu creo que a escola... É unha institución moi voluntarista, ainda que tenhamos bastante mar, mal cartel cara afora, pero o horario dun mestre non acaba cando remata a escola. Non sigue, creo xo creo. creo. Entón, que ocorre? Eu creo que as bibliotecas e moitas cousas hoxe en día funcionan por esa línea, porque eh, as exixencias a escola han crecido sustancialmente. Eh, calquer cousa que funcione nunha escola, ten que haber alguén detrás con moito esforzo e moito traballo, aínda que non se vexa, porque ás veces eu penso que é máis importante o que non se ve que o que se ve. E xa para rematar, Antón, tes aquí pois, rapaces, que lle dirías para animar todos estes rapaces e rapazas para que lean, e que lean en galego? A ver, para que lean é ben fácil, porque xa leen. Bueno, uh -huh. que lean máis, se é posible. Sí, A... Xe non é para rapaces de aquí, para rapaces que poden escoitar o programa cando estese Eu sei que entre os rapaces que están aquí e os que non están hai, máis ou menos, eh? así, votando ao, ao grosso modo. Máis ou menos haberá un 10%, un 9% que, non, que aborrecen ler, xe o sea, que non lles metas un libro nada máis que xes queima, <risa> máis ou menos. Outro 10%, por eso son os que temos que ter máis ollo, non? outro 10% máis ou menos 9, 10, 11, 12, depende tamén máis do, das circunstancias dos lugares ás veces e, da, e do, do ambiente no que están outro 10% son devoradores de libros sin que nos fagamos nada absolutamente nada no resto nese 60, 70 80% que queda pois uns van ser moi amantes da lectura e outros non Si son cos que, que hai que, que, que traballar un pouco e como se traballa? eu creo que é moi fácil é simplemente iso como todas as cousas da vida a mi non me gustaba o bacallau hasta que fuma Portugal <risa> cando vive en Portugal, vim que o bacallau tiña tantas maneiras, tantas formas tantas, tantas texturas tanta cousa tan, tan rica que agora, agora mesmo adoro o bacallau Te digo así en portugués eu mesmo adoro o bacallau Eh, coa lectura pasa o mesmo porque un non pode adorar o bacallau se si non proba o bacallau e claro, se un día coi un prato de bacallau e ese bacallau está pasado está feito sin cariño está deste receso xa atrasado, requeimado e tal, pois non dice, ah, a mi o bacallau non me gusta que lea un libro que non está pensado para, para esa persoa vai decir: ah, a mi ler non, non me gusta nada non? As persoas que, que ese 10% de persoas que teñen a sorte de, de, de comer libros, de devorar libros, de que lles encanta a lectura, é precisamente porque son persoas sortudas, é, son persoas que tiveron unha, unha, unha gracia na súa vida moi grande. E é que foron, tiveron a sorte de atopar aquel libro que os emocionou, aquela historia que lles entrou dentro, aquelas palabras, aqueles versos, aquelas frases, aquelas... Aqueles contos que parecía que estaban escritos para esa persoa. Esos son os que lemos. Esos los que descubrimos a máxe da lectura. A, a lectura é, é, non é máis ni menos que poñer a traballar nosas neuronas, a imaginar mundos que non son, a, a consolarnos con que existen eses mundos fantasiosos, porque a realidade non é así. Esas outras persoas que entre, vos, entre os que estades os rapaces algúns, ao mellor que estades aquí, pero creo que non porque ten todos os papéis que teñen letras e palabras e cosas desas, o xa sea, que me parece que non é, non é o caso que se acaso hai alguén que non lle guste a lectura non é máis que porque non atopou ese libro ainda, pero ese libro existe ese libro que parece que foi escrito para un mesmo que parece, eh, digo non é que fora escrito para un mesmo pero parece que foi escrito E dese de defeito, pues, na miña práctica persoal, pois pues, está o maravilloso Xulo Verne, que parece que escribiu libros para min, o Emilio Salgari, que parece que escribiu as súas aventuras tamén para min. E iso foi o que me animaron a seguir lendo e a escribir porque unha cousa é ler e outra cousa escribir. E é algo tamén que debíamos de, de promover co mesmo coa, coa lectura, non? Se a lectura nos leva a escribir, bueno, entón xa non ten precio ninguno, xa, xa é impagable. Porque escribir é un acto maravilloso. Escribir historias ou escribir calquera cosa é algo tremendamente importante para a propia persoa. Porque hai un momento no que un está, cando escribe, está a solas con sí mesmo. E cando unha persoa está solas con sí mesmo, de forma xeitosa, facendo, sacando daqui da cabeza os seus propios mundos, que son os mundos elaborados coa propia experiencia, bueno, pues estamos en un momento realmente... ¿no? Mm. Pois pues, que que non... pues aquí queda este consello de tantón cortizo. Sabios consellos no Fispín vai. Moi ben, pois moitísimas gracias aos tres por dar este, este pequeno non, esta pequena visión da biblioteca do Isaac Peral. E moitísimas gracias polo vostro tempo. Gracias. Queredes decir algo máis sí, antes sí, de... A ver, a ver Maribel. Quería decir algo a raíz do que, que dixo Antón. ¿no? Eu... Fai unha semana, estive vendo unhas entrevistas, alí en internet e atopei unha, que non está de moda, dun un político, concretamente, Danxel Gabilondo, que foi ministro de Educación. Eh, él decía que a mellor reforma educativa é que consiga mudar un país de escasos leitores e mediocres leitores nun país de leitores empedernidos e pensadores un pouco todo o que dixo Antón vai un pouco por esa línea en o fondo é que a lectura é, a vía, é unha vía importantísima pois do, do coñecemento. non é unha vía máxima diría eu pues, Maribel, Maribel, Maribel sí sí. Sí. Decir, aproveitando que está aquí o consellero de, de Cultura e que o proxecto da biblioteca eh, para coñecer a nosa cidade e que de inauguración da radio pois pues falando de radio eh, en sexto escribimos a Radio Nacional estamos en contacto con Emilio del Río, o profesor Ajá. de latín si, sí, porque todo eso saiu a raíz do pluscuán perfecto que me dixeron pero que tú que estás diciendo, te lo inventaste e entón, pois pues, fomos o dicionario e vimos donde viña, do latín e un día o profesor de latín falou un domingo deste. De e a raíz de ahí, pois pues, escribimos e outro día os nenos que teñen moitas ideas Deles dixeron, comentamos que esa radio vai por toda España e teñen que invitarme están dicindo que a cabeza que, a cabeza que sí é, que teñen que invitar os concellos nos invitámoslo incluso con un poema moi bonito de Ferrol e se si o concello invita a vir aquí porque eu penso que sería mellor promoción a nivel nacional e incluso doutros países porque teñen tamén unha sección de... Xente. Pois temos, temos un nexo xa che conto, conto despois xa nos dixeron <risas> que iban pasar a dirección do programa a petición pero claro, ten que depender deles vale? así que queda Pois pues moitísimas Venga. gracias Un aplauso E continuamos aquí en este especial Filispín Bai a Isaac Peral e o noso próximo convidado eh, Suso Basterrechea que se non me equivoco foi alumno deste deste centro. Boas tardes. Boas tardes. A verdade que sí, que además de vos és dos máis bellos Bueno, haberán máis bellos que ti, non? Eh, non ¿no? no moitos máis, porque eu inagude este centro, vos <risa> que había, de, eu cheguei en cuarto de Xeve, os que había primeiro segundo e tercero, os demás son o máis bello, todo, o exaluno máis bello, si non? E Pepe tamén foi, non? Si, sí, eu, pois, uh, uns aniños, dos ou tres aniños despois de Suso, me parece. Si, sí, non me lembra agora o ano exacto, pero eu tiña cheguei con carto de Xeve e era o primeiro ano que estrenábamos o centro, vamos, cando se inaugurou o centro. Eu, cando, cando se abriu este, este complexo de preescolar, S.B. E, e, e Instituto, pois eu empecé en segundo de, per... de preescolar. Sí. Eu, eu non, o preescolar non, non o pillei, pero eu fixe <risos> o percorrido de S.B. no Isar Pedal e o BUP e o COU, o COU non, que estaba fora, porque eu tamén era fillo de militar, son fillo de militar, vamos, por un no momento, e, por lo tanto, cheguei aquí, E o coxa o pasé un destino do meu pai en Canarias, en concreto. Entón, sí si que fixen o percorrido por toda a instalación. Eu bueno eu coincidín o sea, toda a miña etapa escolar aquí no Xaperal pois, coa irmá de, de Suso, que éramos verdade, moi amigos. Sí. Como como ves o, o centro tantos anos despois, uso Pois pues moito máis colodido, a verdade. sempre sí. É verdade, o primero que hai que señalar é, é felicitar, porque eu... Bueno, chegue este ano ao cargo e, por lo tanto, fixei un percorrido polos colexios públicos de Ferrol. E a verdade é que, este é unhos dos que é súbile máis destacado, hai que fritar tanto o equipo directivo como a, ao corpo de mestres, xa que se nota moito o esforzo por manter unhos centros educativos eh, moi agradables. É verdade que hai unha decoración, sempre unha luminosidade, están, son todos colodidos, e a verdade é que a sensación que un ten difiere un pouco daquele centro bastante máis gris Era branco eh, má, e gris, sí, sí. máis gris que eu vivín non? e a verdade que este estoupido de cord, pois é moi de agradecer uh -huh. vos usades o... A ver, vamos a falar cos, coa, coa rapazada vos usades o pabellón si sí. sí. en no pabellón vistes que hai un mural sí, sí, sí, sí, sí. Que, de que é o mural? de, de un xogado do Porque no ano 86, veu o Campeonato do Mundo de Baloncesto se celebrou, tiña unha das súas sedes en Ferrol. Ferrol era unha potencia de baloncesto hai moitos anos. Sígamendo moita afección. E ese, ese mural o fixeron alumnos que nas horas de, bueno, daquela era de dibujo ou plástica, pois nos de, de a profesora facer ese mural. Eh, bueno, eu son un dos que fixo ese mural. O sea, ese mural ten 30 anos. O xa sea, que a pintura polo menos é boa. Aguanta ben. Aguanta ben esa pintura. Pues, o sí. o, o maior recuerdo que teño en xeral do Isaperal tamén é eh, os concursos de dibuixo que eu gañaba habitualmente porque xa daquela o que me gustaba era o que despois foi a miña profesión, no? que foi pintar, dibuixar, e me lembro con moito cariño dos concursos de dibuixo do colexo. Mm. Uh -huh. Deixa Sabedes que aquí no Colexio de Xa Peral, pues, temos unha canteira de de artistas plásticos. De artistas plásticos, e de directores, non? Si. Sí. <ríe> e tamén eso, pois pues, de, de radio. Eh, a ver se si lo podemos. crees que podemos falar desta experiencia radiofónica? Non creo que non. non? non. Vale. Pois pues, quen sabe, se eh, dentro dun ano os Radiofilispin seguirán adiante e conta con seguro que siga de ante, pero sei ver se conta con xente do rapaces, rapazas do Xaberal que proban a facer radio para que o escoiten non só os pais, senón toda a xente que que sintonice Radio Filipin. Eh, como recordades o, o centro, supoño que como estaba a como está agora, eran cambiaron pues, moitas cousas, non? Si, sí, o que de, a primeira imaxe a que, que disuso, era un centro pois pues, branco e gris, eran a, eran as cores que había daquela tamén era unha época pues, na, que, na que Ferrol tiña moitísima xente militar, e por eso que falábamos antes de que, que o Isa Peral e o Montojo se vencellaban máis a, a Marina, e incluso pues, a un certo tipo de xente, non sei, con poder adquisitivo e tal, pero a verdade é que estaba toda xente da Marina, non eran só fillos de almirantes, de capitáns, non, había, había de todo non... Si, sí, eu enxedal, vamos a ver, a verdade é que cando desnenou tampouco tens conciencia de, de esa situación, A o mellor cando chegas a, ao Montojo, si sí queda máis eh, recoñecida, bueno, en todas as porque en moitas ocasións, pois, pues, tiñamos que dividirnos os mismos eh, amigos que estaban na, na mesma aula, pois, pues, despois tiñamos que dividirnos a hora de, de ir ao que era o club daquela, non? Que era o montón, sí. había graduación e ¿no? aí sí que coñeces unha realidade, tamén unha ciudad moi política, ¿no? por decirlo así onde era moi claro, moi evidente esa, esa división e era consciente de que, que eu falo galego regular, porque seno eu falante precisamente porque unha das dos, dos problemas que tiben eu na miña alfabetización foi o feito de que bueno nunca aprendín galego como outros rapaces la eh, miña xeneración, que era cando empezaba a darse eh? que antes tampouco era unha cuestión de que aquí non foda e outro sí, no, que non había esa educación sí, no consulto dos colegios Claro, aquí o, a xente que estábamos daquela no colegio o galego era unha asignatura, eran pues, tres horas a semana ou nada, nada. estaba de escoier, eu eso vivido no Montojo, sí. de escoier o galego ou nada. Eu eu collí nada, eh, estábamos... eu collí nada, como era moito mellor. Como vedes a, a cosa cousa moito e agora parece que, bueno, parece non, está claro que o Xaperal pues está moitísimo máis máis integrado no que a a realidade dunha cidade Eh, galega, como e Ferrol, pero que a vez ten moitísima influencia de xente do resto de España E tamén me lembro do Conserxe, que é como espectacular É es verdade, como ver, se chama o Conserxe? Pepín no, bueno, Pepín, pues, Pepín, estaba... Pepín, este igual que fai 30 anos o sea, é Pepín estaba <risa> canado, estaba aquí sí. espectacular <risa> Foi o primero que pensei Eu cando cando cruzo poder pola rúa sin digo a mi muller. Este home ten un, algo, un pacto con porque está igual que fai 30 anos, o, sea, o lembro igual de. que sí, todavía... era o, mismo era o mesmo conserxe, é o mesmo. Cando lle dicen os, me, os meus irmáns que son máis pequenos que a mí, obviamente, viñeron tamén a ao Xa e cando illes dicen eh Radio Filipín vai ao Xa entón disen eu teño que ir. Por eso, habitualmente, somos presentadora e presentador, pero ese rompeu esa cousa polo capricho do meu que eu quería vir como a presentador. E o primeiro que me preguntaron a meu irmá e a miña irmá é... Eh, Está Pepín todavía? <ríe> o sea, Pepín era cunha especie de, de alma do colexio, Eh, arranxaba liortas que había entre os rapaces eh, deixaba xecartos para coller o bollito ¿no? era home no, para todo Pepín unha institución pero además volvo a insistir de ¿eh? que é absoluto son unha pena que non estive aquí Pepín para facer aquí un reencontro a tres a ver Que ven aquí, Perantxa. Tengo una cosa que decir, Pepín estaba invitado, pero Pepín ten moitas obrigas cos nenos do fútbol. E ah, sí. non os quería deixar, por eso non está aquí hoxe. Bueno, obrigas yo... que xa tiño daquela. Porque... Xa tiño daquela. Sí, sí. sí que é que xa daquela Ahí, entrenaba fútbol. Río, río, eh. Eh, cando falas de Pepín, eu río-me da da famosa marmita de, de Obeles e Asteris, porque é increíble a... Non sei, non sei como ten forzas para todo Si, sí, tamén, a, falando deso Tiñamos o equipo de fútbol E eu me lembro que daquela Fuimos subcampeóns provinciais de fútbol Porque o Ixan tiña un equipo Moi potente E chegamos a xogar en Coduña E nos gañou un equipo Non me lembro agora si de Coruña o Santiago Pero pasamos a semifinal E todo Bueno, na zona arrasamos Aos restos dos colegios da de Ferrolterra, despois fuimos a... y quedamos sus campeóns provinciais de fútbol de colexio, ¿sí? me lembro de... y que Pepina andaba por los tamén. <risa> non era xulgador, pero casi. Sí, o que era o fútbol rapace e as rapazas de baloncesto tamén eran, eran moi boas. Sí, que se... sí que é verdade que eu tamén en Xedal, e agora que son concelleiro, é unha cousa que outro día un falamos deso, de que, que me lembro que é unha cousa que se perdón a cidade e que si sí queda moi bonito era unha especie de competición deportiva entre centros, non intercentros, sí, sí. que Especia había campeonatos que no. de fútbol, de baloncesto e demais, que fai xa bastantes anos que deixou de haber nos institutos, eu tamén son profesional de educación, porque son profesor de secundaria, e eu me lembro, no Montojo, por exemplo, cando os campeonatos de baloncesto contra o Tirso un acontecimiento, porque sí. máis aí era parte dese de potencia baloncestística que era o AR, para mí mm. sempre seria o pois pues nació en centros como Montojo ou Tirso, porque, de feito, vale, varios deles xogaban despois no, no primeiro equipo. E sí que é verdade que esa interrelación con deportiva era interesante. Tambén había a interrelación deportiva-cultural, ¿no? porque había olimpiadas culturais, esa, tema, esa serie de cuestións que agora non hai. ¿no? E que tampouco hai en secundaria, que eu un profesional de secundaria, sou un profesor, e é verdade que se, que, que se vota de menos. Eh, Ti que dix, Fran? Aproveitamos que temos aquí o Concelleiro de Cultura ou quedamos co ex-alumno? Aproveitamos un pouco. Claro, por todos os lados e xa está. Bueno, aquí todo o mundo pediu, non? Claro, por eso. Todo o mundo pediu, entón, eu, aproveitando estas peticións, aproveitando que temos aquí o, o Concelleiro, eh, as relacións que pode haber entre... Cando un, ten, cando un centro ten unha necesidade, que relación hai entre a Xunta e o Concello? ata onde podes chegar a outro Concello? ata onde non queres chegar a Xunta? ou ao revés? Como é... Bueno, isto de maneira profesional porque máis se tiven a, bueno, a característica persoal que eu fui un xefe de estudios de un centro dos poucos que hai en Galicia que mantiña infantil, primaria e secundaria que é o FEAL no, na nosa vecinha na nosa veciña cidade de Narón e vivín como equipo directivo esta situación. A ver, a realidade é que o Concello ten unha obriga que é o manteñemento dos centros. Eh, o Concello ten un persoal que, además, no caso de Isapedal, acordo que en su día eh, existía con o Ministerio de Defensa, ese acordo non, esa pertenenza ao Ministerio de Defensa, implica que, por exemplo, eh, a forma de que Pepín se xa conxerse ou a forma de que o equipo de limpeza sea o que é distinta que os demás centros da cidade e en este non dá problemas pero hai algún centro que, o Juan de Langra, que está na mesma situación que hai alguna alguna problemática a partir de aí en xeral o Concello ten a obriga de o mantenimento do, do centro e as pequeñas obras derivadas dese de mantenimento a Concellería a Xunta ten a obriga das obras de, de o que falámos onte de que lo, la calefacción Da, dun, de un, un patio cubierto en principio é unha actividade que le corresponde a xunta é verdade que moitas cuestións os lindes son con prexos e que é verdade que moitas veces o empregamos, empregamos a Administración para votarnos de alguna maneira a responsabilidade a uns a outros eu teño precisamente o Mércodes por exemplo, con tema da calefacción que é un tema moi peleagudo en este colexio se pues ten remitido desde o Concello distintas instancias para que, que se amañero unha vez, porque un día pode ser o que agora ten amaño, o outro día pode ser unha problemática a toparse un in pleno inverno sin calefacción. O cal sería gravísimo. Eu teño unha xuntanza co, co xefe da zona de educación precisamente para abordar entre outros temas, pero este fundamentalmente. En ese reparto, parece ser que hasta a día de hoxe, e eu aspiro a que siga sendo así, hai unha Un pacto de no agresión, de alguna manera, coa xunta, que consiste en que nos repartimos as tarefas destas de, de, de obras dos colexios. E espe, espero que siga sendo, e seguro que vai seguir sendo así. Eh, eu cano cheguei, o primeiro compromiso que tiña, as primeras obras, a verdade, que levou un ano, e se fixeron dos obras, e as dos foron un colexio que, é verdade, que a nivel físico, e objetivamente, está peor que o peor colexio que está da cidade que é o Juan de Lángara, que un colegio tamén con un tamaño moi grande e con unhas problemáticas realmente eh, grandes. Despois, este colexo teña unha virtude, pero que acaba sendo un inconvente que está do camiño Inglés. Sí. E isto, que eh, en principio é unha ventaja de ser, estar do camiño Inglés, eu cando me atopei e empezamos a falar da posibilidad de facer de, de, de a obra dos colexos, dos aseos, dos servizos de esta primeira planta, que son os mesmos que eu vivín, que é xalicatado, piscinero de, de toda a vida, pois pues, eh, resulta que, como está no Caminho Inglés, e aínda que poda parecer ridículo, que o, o proxecto de obra ten que aprobarlo a Xunta de Galicia, en concreto, patrimonio. Aínda que se xa hubo unha reforma en un, en un, en un servizo. Entón, eu cando cheguei, non estaba feito ningún tipo de de proxecto e o que pedín a, a, a técnica a aparelladora municipal que se elaborase o proxecto para ir enviando ese proxecto a, a patrimonio porque son procesos que aínda que poda parecer que efectivamente o camillo inglés o alicatado dos do servicios non le afecta pois pues parece que ten que dar aprobación e estamos en ese proceso eu teño dende logo compromiso debido ao mercores espero que vir co, o cambio de calefacción que é urgente, e de ter o proxeto antes posible e, sobre todo, que poder abordar esta obra o antes posible, que é as seguintes que van en ordres de prioridades. O Ferrol ten 10 colegios públicos e a verdade é que a laquén entende que ten a, a maior necesidade, pero é certo que, que bueno, en xeralvo, a insistir, son cuestións que ir que arranxando, pero que os colegios sí que é verdade que que hai unha alegría que se dí nas bibliotecas que hai que valorar que é un esforzo en xeral dos equipos directivos e dos, e dos mestres en xeral porque si sí que se ve un cariño pola profesión eu fui un profesor non son vocacional eu cheguei á profesión porque por voca, a miña vocación era arte e as derivas da, da economía pois fixeron que fora profesor despois aprendín agora amo esta profesión a de profesor, aprendín a amar a profesión despois Pero sí que hai que señalar e é moi reseñable que o que, que amosan na maioria dos colexos e os colexos públicos de Ferrol é o cariño, o amor do, do equipo, dos mestres pola profesión. E iso é es algo realmente importante. ¿no? Pois pues, moitísimas gracias, Asuso, por acudir sí. a este reencontro de novo con Isaac Peral. Eh, supoño que saberás que Isaac Peral está aberto para cualquier petición de do Concello Non é así? <risa> <risa> e Radio Filix Pintamén está aberta a calquera cousa. Moitísimas gracias. Un aplauso para o Concelleiro. Ex-alumno. <risa> eh, agora, se vos parece, imos escoitar unha canción, facemos unha pequena pausa, e escoitamos unha canción, esta vez imos escoitar, pois sa que falábamos antes de libros, de eh, o libro, unha canción da clase de Fernando. peral para o mundo. Eu son Antón e o meu carón está Paula, Nuria, Sofía, Asli, Aimar e Alba. Que representamos os rapaces e rapazas de cuarto A e B. Que todos os luns e xoves facemos obradoiro de expresión escrita coa mestra Maite. Sabedes unha cousa? O vindeiro 13 de febreiro celébrase o Día Mundial da Radio. A UNESCO adica este día para que para que tomemos conciencia da importancia deste medio de comunicación. Paula, amplía a información. Por suposto, Antón. Oxe, a apesar de vivir na era da tecnología, a radios sigue existindo. Urra, porera, segue a formar parte das nosas vidas. É certo, Paula. Son moitos os reporteiros e reporteiras que deron a súa vida por manternos informados dentro dos lugares máis longeanos e perigosos. Nos non imos arriscar tanto, pero dende, os, pero dende o noso centro imos facer o imposible para teros informados. Falando da radio, conoces algunha radio local? Claro, de xeito hoxe visitanos outra radio amiga, Radio Filispín. Xa sabedes que si, Filispín significa a toda máquina, e así a todo Filispín imos a mostrar un pequeno exemplo do noso traballo. Imos alo. Sofía en Núria, que están no patio, nos van contar información de última hora. Hola a todos e todas. Veño correndo do patio onde recollín esta información. Como hoxe celebramos o día de la cartón cada neno e nena legou a súas costas unha cartón riñata a dar un compañeiros e compañeiras, apuntamos cousas boas de cada un deles. Eles non se souberon nada de escrita que ta que rematou o xogo. Cando viña polo corredor, fixeime de que hai unha morea de descricións que molan un montón. Núria estivo comigo agora os deixo para que vos conteta ben. Ademais dos xogos, todo o colexo cantou, eu quero ter un millón de amigos. Con moito entusiasmo, e que é Ata aquí, a información del diopatio do debo devolva conexión ao estudio. Moitas grazas, compañeiras. Damos paso a Imar e Ashley que dende o pabillón nos contan o que está a acontecer. E aquí andamos para comezar a clase co Maribí e Luis, profes de educación física. Despois de moitos anos ainda nos ensinan novos xogos. Non te parece, Imar? Dende den logo. E feito, nos fan correr uns cinco minutos para carentar os, os nosos músculos E segun eles que non teñamos lesións, pero nós pensamos que un pouquiño é para ternos cansos por a, para a hora seguinte. Non todo é correr, danos consellos para estar en forma. Os xinto, compañeros, teño que deixarvos. Imos comenzar a carreira. Noto que todo o alumnado deste colexo gozamos da boa saúde. E agora, dende o tillado do colexo, nos pide paso alba que xa sabedes que observa cada día como está o tempo. A nos parece nos que está un poquiño tolo. Que nos contas, Alba? É certo, é certo, Paula. Dende aquí arriba non se sabe moi ben na estación que es, na que estamos. Imos ter que inventar outra nova. Xa non sabemos como vestir, e os catarros e a gripe xa veñen de, de visita tamén. Coido que debe ter que ver o que chaman cambio climático. Se vos parece, no vindeiro programa falamos deste fenómeno. Parecen os ben alba. Eso se non cais antes do tellado. Aquí remata o programa de hoxe. Son Antón. Eu Paula. Radio Xalana. Xalana. Hasta, Hasta próximo. Pois, Pepe, isto que acabamos de escoitar é unha, unha pequena mostra de que, de que son capaces de facer os cativos e as cativas eh, do, is, do, do colexo Isaac Peral que, como ves, están moi interesados nesto da, da radio Elevan son uns mesiños Te Elevan imagínate, cando tempo. le ven, dezanos como Radio Félix Pín. Moi pouco tempo Ademais, hai que dicir que é unha cousa que se fixo para a ocasión é que non quedou nada mal moi ben rapaces, moi ben estades totalmente invitadas e invitados a vir a Radio Filipín a facer un programa ali claro que si sí. vale Gracias. <risa> Gracias. Eh, unha, das, unha das responsables de que isto suceda no, no Isaac Peral É unha das mestres que é Maite que nos vai comentar así por arriba pois como, como fae que isto sexa posible na, na escola bueno, a ver isto eh, xurdiu por eh, tendo en conta as necesidades que presentaban os nenos de cuarto en diferentes facetas, en concreto en tres, que son moi importantes para a súa educación era o emprego das TICs o cálculo mental e a expresión escrita Nun primeiro momento, eh, bueno, a mí se me ofreceu a posibilidade de, de, de impartir a, impres, a expresión escrita. Eh, nun primeiro momento eu me pois dar o que se dá normalmente na expresión escrita, dende a descripción, o diálogo, diferentes tipoloxías de escritos. Dispois de unha primeira clase, me pareceu que aquelo era moi tedioso para os nenos e que non era máis que unha continuación do que facían na clase. Entón, como son unha paseoada da radio, na miña casa a radio está sempre posta, dixeneu, pois, por que non facer un grupo de reporteros onde, ademais de practicar a expresión escrita, pois, van a traballar algo tan importante como é a expresión oral. Porque de todos é sabido que tanto a expresión escrita como a expresión oral eh, contribuye ao desenvolvemento cognitivo e tamén ao desenvolvemento social. Deste xeito, pois, estamos fomentando a creatividade, estamos fomentando a motivación e, mm, sobre todo, eu que son mesta de pedagogía terapéutica, eh, non temos estructurado un currículum, digamos, senón que traballamos de acordo aos intereses dos alumnos non están obligados a escribir sobre un tema determinado eles escriben sobre o que queren con moi pequenas pautas eles son capaces de montar un programa pero en 50 minutos redactan e, e, e salen ao aire con pues lo cual hemos... hai auténticos talentos isto é unha pequena quero decir sí. que é unha moi pequena representación que en total son 50 nenos os nenos de cuarto A e cuarto B e que Mm, folon elexidos aleatoriamente pero calquera deles podría estar aquí representando porque son francamente moi bons Si, sí, a verdade que hai que dicir que son aquí sete rapaces e rapazas pero que comprenden o que é a clase inteira de cuarto e quinto cuarto, cuarto de cua, cuarto, cuarto B de primaria que son uns 50 rapaces son uns 50, pero imos sí. de preguntar a eles eh, se te parece como se reparten o traballo Antón, Paula, como vos repartidos o traballo Aymar, como facedes para repartir como redactades os textos, como os poñedes de acordo para presentar. Como facedes? Bueno, non podo creer que agora estén aquí caladillos cando non calan. A ver, Antón, como facedes? Como le o tema para... Veña. Sofía, veña. Como facedes? Eh, eh, Maite nos dice unos temas de los que, oh, que escuchemos en la radio ou en la televisión uh -huh. e eh, nos... En nos escollemos un e despois falamos dele. E xa tedes novo tema para preparar ou todavía? Ou iso segundo segunda marcha? Como, como, como facedes? E, e, e, pois, pois... A ver, Aymar, que queres dicir? Sí, porque... <risa> pois, e, cada un teñe un e, mm. e redacta sobre ele. Moi ben. O sea que temas que vaian xurdindo na clase. Además, na clase non, é que é moi curioso porque isto está collendo tal talauxe que os nenos eh len o periódico na súa casa escoitan a rádio, incluso hai anécdotas de pais que veñen a primeira hora preocupados, traendo o periódico, un neno deixou o periódico na clase e as fotocopias de noticias. Cos deberes entón... fan o mesmo non? Como? deberes fan mesmo? Os deberes os fan igual. Non digo os, pais, os deberes tamén. Non os, deberes non, os traen, pero isto si, sí porque isto lle sí. yes debe de interesar moitísimo. Eh, entonces tamén é unha relación interfamiliar. Eh, o xa sea que hai unha eh, resposta tanto por parte do alumnado como polos pais. Os pais están pais, eh, encantados con, eh, e involucrados en esto, porque ven aos nenos que, ademais, están motivados. Eh, os nenos non se dan conta de que están aprendendo dun xeito moi lúdico. Isto, eh, de momento, faixen nas clases de cuarto de primaria, pero hai intención de ampliálo ou... Eu estaría encantada de que se ampliara, porque, ademais, canto máis novos, son máis frescos, máis espontáneos, teñen teñen menos vergoña, que agora non sei por que a teñen, porque realmente son menos novos Bueno, é a presión do tempo directo, non? É, eh, teñen o medo escénico directo, pero, sí, a mí me encantaría me traballar con... con descubrir esos novos talentos esas novas capacidades que teñen os nenos máis pequenos aínda e dispoisos de outros cursos máis superiores porque a experiencia é moi positiva para eles e para min eu aprendo moito máis deles que eles aprenden de min bueno, é aprendizaxe recíproco aprendizaxe recíproco, desfeito a educación sabemos que hoxe non é o mestre un transmisor de coñecementos, en un recipiente valdeiro senón que un intercambio, traballamos de xeito competencial, entón eles aprenden, eles men menxinan eh... A verdade é que é moi... Eu estou deseando que cheguen os lunes e os xoves para baixar cos meus reporteros ah, que como podedes ver... Si, levan chapas indicativas é... serio, para comentar a, a xente que nos escoite que ten claro, cada, cada quen a súa acreditación, acreditación co acreditación seu nome... ...que es o dereito de traballar por o colexo, facer fa entrevistas e deste xeito van traballar pues, os distintos tipos de... De, de escritos, uh -huh. desde a entrevista a, bueno, fan unha publicidade maravillosa, espacio patrocinado por eles, inventan a publicidade uh -huh. eh, debates cando foron as elección tivemos debates Pepe, pero son dous meses, e eh? teñen Me que vir aos nosos grupos meses. de traballo para que nos den ideas, non? De aquí a que termine o curso estamos en hora 25 pero... Ay, mira que, A ver, se <ríe> é verdade eh? Vos pues já temos canteira por os informativos de sí, Radio Filispín, eh? Sí, já temos. Queredes decir algún, algo, algo eh, que decir Sofía, que quer decir algo? Nuria, que queres decir? Veña, aproveita. Porque no, no, no. es antes me dixo que quería hablar. No, pois pues veña no, Nuria, non ¿No queres eh, falar agora? Non te vergoña. Pois <risa> no, bueno, pois pues, se non queredes decir nada máis, moitísimas ah. gracias por esta, non, este nada. anaco de Radio Chalana que nos abedes ofrecido aquí en directo. Eh, espero que esta esta Podemos dicir amistade entre Radio Filispín e Radio Chalana non quede aquí, non? Non quede aquí, a vos moitísimas gracias por darnos a oportunidade de amosar o noso traballo que en tan pouco tempo, pois, ben, está eh? sendo moi, moi, moi fructífero. Moitísimas gracias a todos e a todas. Gracias. a Radio Chalana. Bueno, Pepe, ves que hai cantera aquí, non? Temos que dicirlle a todos estes rapaces e rapazas do do Isaac Peral que cando queiran poden vir connosco aos nosos grupos de traballo para facer pois pues, todas esas actividades que nos facemos ao longo do ano. Que te parece? Pois pues eu estaría encantado de que toda esta esta xente, pois pues, se motive ainda máis con participando connosco en Radio Philips Ping porque eu penso que podemos ter aí unha colaboración sí, moi un interesante, non? Si, si, un convenio de colaboración. De colaboración. Eh, bueno, todo este barullo que estades escoitando e eh, a xente que está aquí. Podes facer un pouco de xaleo para que Están, están firmando autógrafos os rapaces. Sí, os rapaces están aquí, pero podedes gritar un pouquiño para que se note na casa que non está baileiro isto, no? <risa> <risa> <risa> <Ben>, continuamos aquí <risa> neste Filipinbay <risa> <Philips> de Filipinbay <risa> de... <risa> Isaac Peral. E temos dúas novas convidades que tamén son parte importante do centro, claro. que son de Desde... Surprize. Eh, a son Luz lucepaque e Paque, que son membros do, do, personal de do personal de limpeza Antes nos decían a directora e a xefa de estudios que isto é como unha familia Non deixe de ser unha familia, non? Unha familia grande, un colexio Pois pues, son dúas persoas que, coñecidísimas polos, pola rapazada do centro <risas> sí. Como vos sentides aquí en traballar no, no peral? ¿Tiveste esa experiencia en outros sitios antes para comparar? O... Eh, bueno, eu traballei en outros sitios antes. Levo varios anos traballando en este traballo, pero así como teño que pensalo xa, 13 anos levo. Pero é o meu segundo centro este. Pero Paqui sí que te ten moitas levo, experiencias, moitos sí. anos traballando por aí, por moitos colexios. Desde o ano 85 estuve en As Pontes, en Edda, en moitos sitios. En todos sitios encantada aquí máis todavía. Máis todavía. Muy ben. <ríe> eh... eh Unas das cousas que sempre me chamaron a atención, que xa preguntamos na no, no outra ocasión é, eh? que facedes con todas estas cousas que atopades no chan? Polas queidades, van para o basour, van para o lixo. O lixo, claro. Eu un veces poloixo, outras veces poño sen da mesa. Depende. Depende de <risa> a verdade é esa, se sí, por es veces van a rotuladores, feras, <risa> claro, claro. entón iso claro, sí. hay que sí. hai que recicláo. Depende Pero, en... Pero encontrades a, as aulas así moi <risa> no, no, bastante no. ben, non hai queixa. Bueno, um, aí de todo, mellor hai días que en sí. todo un pouco máis bueno, a... pero... aulas que están un pouco máis Mare, bueno, espera de que chegou a Carnaval que saberéis sí. ah, vos con Don de saber en Eso si, sí, pero bueno, son fechas señaladas. Ben, si, sí, sí, sí, sí, sí, sí, de limpeza este tres, tres, tres, tres o sea, una. falta falta unha. Está, pero ah -huh. non kere falar. Ah, non sei sé no no onde puesto. anda Bueno, pero isto é fácil, non son unhas preguntas que tampouco é un terceiro grado, non? Non. Como vos repartidos o, o, o traballo? Por zonas, está por zonas. Claro. A planta baixa, claro. logo está o primeiro, e a zona de infantil, que é o edificio que está, claro. está aparte. A segunda non planta. Están? A primeira a sí, planta, a a planta baixa, sí, sí. E o edificio que está aparte, na zona uh -huh. de atrás que infantil, preescolar. Uh -huh. Entonces cada un está nunha zona convivides cos alumnos, vos vides nunas horas máis. Eh, vimos pola tarde. Ajá. Eh, hubo uns anos que si sí, eh, viñamos pola mañá, eh si sí, tiñamos máis, bueno, mais, un pouco máis trato cos alumnos, tes que facer un pouco de todo, non? Que se sí. si ou caese eh, e uh -huh. bueno, pero ahora vimos pola tarde, todas pola tarde estamos. E uh -huh. a todos que... modos sempre saben se algo tamén os alumnos. Si, sí. ¿sí? sí, porque, sí, porque teñen sí, actividades. Si, si. Sí, Sí, a, re, a relación co co outro persoal do centro é boa, supoño, non? Ah, moi ben, eu estou encantada con sí. todo En xeral xe, cando me vai a que me vou emocionar. non vos esconden as vasoiras ni nada polo estilo, non. Perdón, Non xer, xer. No, no, no no no vos esconden as vasoiras <risa> ni nada polo estilo, bueno, <risa> a <risa> min <hay risa> <non> unha vez si. A min. o día maña unha vez si si unha <risa> bromiña así, pero bueno, esta vez tamén hai que Estar, como, así, ¿no? tómalo, eh, hai sí, que sair da sí, sí, zona sí, de confort <risas> ben. Eh, outra das, das cousas eh, por así decir eh, do centro, como se xa era, é eh, agora non coincidides moito cos cativos, uh -huh. pero como vedes o, o centro vos como que estaves aquí eh, como vedes o centro eh, o traballo que fan cos nenos? Bueno, penso que son moitos nenos, o centro non é moi grande e penso que o teñen bastante ben organizado. Mm. Eh, penso que con eles que traballan bastante, teñen unha boa organización. Penso eu, visto desde fora, eh? desde mm -hmm. o meu posto, que o mellor despois, claro, cada un eh, dentro o mellor o ben diferente, pero eu penso que traballan tamén, bastante, sí, ben, penso que bastante ben, que están bastante... Eh, tedes aquí, a maior parte do, do profesorado Quelle podes decir para que Polo menos as aulas Que os nenos use moitas papeleiras que a ver, a ver. usen as papeleiras que non teñan que tropezar coguelas a ver que están aí ah. no patio tamén pero calé a clase que cada vez que chega desdicides ai non mo podo creer outra esta vez mi madriña <risa> mi esta madriña esta bueno non o digo non o digo ah, Prefiro, va, pero vale. podes dicilo <risa> que sí. non no no se no vai entregar non animato non animato non no hai sé. de perfecto <risa> pero si sí pasa non a que a veces chega así ai mi madriña querida si unhas clases son sí, a mellor máis organizadas outras menos pero bueno eso pasa aquí en todos lados tampouco é que poñero grito no ceo e... pero bueno, xeral ben, eh? sí. xera ben non é para fazer sí. ningún conto bueno, portade, pero... hai moitos portade, nenos sí, e, sí. e bueno, é que recalcar eso que se acorde de usar as papeleiras sí. e, mm. e, e había patrulla de limpeza que non sei se si sigue funcionando pero penso que sí que había patrulla... sigue funcionando, verdad? sí, tamén confirmando hiperancha uh -huh. e, e bueno, pues, son axudas que está ben, que teñan en conta estas cousiñas son mm, detalles pequenos que nos axuda moito, porque non tenemos que quedar aquí máis tempo, está todo máis sucio temos que quedar máis tempo Pois pues mira, a pro desaproveitar Cá, que, Xa, xa, xa estou dicindo que ¿qué? eu quero, te, teño a miña casa eh, eh, mm. e tamén quero ir para a miña casa se te, está todo máis limpo, pois pois todo mellor para todos Antes ¿no? a tes, eh, biblioteca pediu cousas eh, Peranxa e a directora pediron cousas que pide a sección de limpieza? Eh, ¿no? colaboración sobre todo colaboración, sí uh -huh. máis que nada, eso que, que agradecemos moito, que se teña o detalle de, de decirle nenos, que, que hai como unha casa, unha casa se tes un pouco de cuidado pff, evitas moitísimo traballo na organización, todo, eles claro. aprenden claro, uh -huh. que está moi ben sí, todo logo, importante sí, é importante porque logo é un detalle que ves na rua claro, no? que claro. hai xente que che contesta pois pues es que hai unha persona sí. que traballa nisso para limpar o que é mm. o mancho. Educación, educación todo, que todo importante. Mhm. Moi ben, pois pues non, que oído que aquí non vamos a sacar. No, no. algo máis que añadir, que desdicir algo máis. Eh, bueno, pois pues, eh dende aquí eh, que me gustaría que, bueno, que estou contenta, a verdade que eu estou contenta no colexio e a miña compañeira tamén. tamén, tamén que sí. Eh, ande que non coñecin moitos colexios por aí adiante, pero bueno, eh que falar ben del pero sí que penso que faría falla unha persona eh, no horario de clases, unha persona de limpeza. Eu penso que sí sería importante, porque xa estivemos unha temporada e, eh, bueno, pois, pues, eh, hai que os nenos son mellor que vomita un, que, bueno, calquer evento que poida surgir eh, é importante, penso que é importante. entonces que sería unha cuestión eh, para recapacitar, eh, para pensar eh, do equipo directivo, <risas> que, que bueno que estaría es, bien eh, ¿no? tiran a gol eh? <risas> no decir nada pero tira a gol <risas> bueno estábamos para decir sí. o que pensamos ¿no? eh, efectivamente claro. que no quer que para... non esteña contenta eh, que sí, estou no, contenta pero hai que ser crítico hai que pedir máis pero, pero bueno hai que sempre hai que bueno son críticas positivas por eso son. por eso pois pues, moitísimas gracias as dúas por a vos, este vos, por este anaquiño que nos que nos de adican. participar neste programa eh a ver se se cumpre pois pues outro maya. aplauso moi forte para a xente gracias, gracias. xa estamos eh... na, pues, na parte final do Bay. Baix que che parece se escoitamos unha canción moi divertida que se chama O Polo Pepe O Polo Pepe ah, Ollece, sabía, ya. sabía sabía eu imos con ela Pois pues seguimos aquí en Radio Filispín neste programa especial Filispín by Isaac Peral e temos de novo a mesa chea, Pepe Temos a mesa chea agora toca nos falar pois con mestres do centro, mestres mestres do centro, do centro, mestres do centro. e incluso mestres jubilados para sí. que por aquí o sea... Imos facer así unha ronda para que se vayan presentando Por favor, tedes os micros de Filispín Con quen falamos agora? Quen está na mesa de Filispín? chamo me Manoli, son profesora de infantil Eu son María Xosé Rivas porque hai outra María Xosé que é directora e baso ningún concepto lle quero sacar protagonismo <risos> e menos a dirección eh, Estou jubilada desde hai tres anos Eu son profesora de, de terceiro de primaria como titora de primaria, estou aquí uh -huh. Eu son Raquel, maestra especialista en pedagogía terapéutica Eu son Paula, son mestra especialista en audición e lenguaje. Bueno, pero esta unha pequena representación dos mestros, das mestras deste de, de colexio, que fongan unha labor moi importante. Eh, a primeira pregunta que lle podemos facer eh, non pola súa labor como, como decentes, pero sí que eh, Podíamos dicir así grandes rasgos, tipo de actividades que facedes co, cos para fomentar tipos de valores como a igualdade, pois pues a solidaridade, axuda, todo ese tipo de cosas. Como como vos plantexades todo ese tipo de cousas. Así grandes rasgos, eh. Bueno, eh, ese tipo de, de cousas fomentanse e traballanse todos os días durante durante todo o ano en todas as actividades. Simplemente coas relacións que se, que se establecen entre eles na aula, en calquera tipo de, de traballo que se faga, estamos sempre traballando eso, iso. E, e, bueno, hoxe en concreto, pois foi celebramos o, o Día da Paz e para celebrar hoxe o Día da Paz pois fixemos unha unha rolda de xogos cooperativos na que tiñan que, que traballar en grupo, por así decilo, para levar a término a actividade que se ellos propuñea por, por exemplo, unha das actividades que se propuxo foi facer un, como unha especie de muro de ladrillos que tiñan que levar entre, entre catro con cada un agarrando por unha esquina e, bueno, todos tiñan que colaborar para levar a, a término esa, esa actividadee E, bueno, non sei, xeron así os xogos máis E logo, bueno, como xa comentaron os nenos tamén Pois pues ao final acabamos tondo, todos facendo unha, cantando todos xuntos no patio Tedes algún tipo de, digamos, eh, acabades de comentar o día que se celebra ahora, pero aproveitades, habitualmente, supoño, esos días conmemorativos para coordinar entre vós unhas actividades, como pode ser o día do medio ambiente, o día da auga, tedes así uns plans de traballo, xa, o sea, preparados? Sí, o sea, vamos a ver, hai distintos grupos que se encargan dos temas. De todas maneiras, iso non quita que en calquer momento tiña aulas, tiñas coa asinatura que esteñas, cando surxe algo, pues tratas de eleválo, hacia o que sexe, xa igualdade ou saber o un valor máis, non? Que eu creo que hoxe en día pois, hai moita falta de valores en moitos campos, non? Pero, de outras maneras, hai un grupo de, de convivencia e de biblioteca eh, que se encargan de, bueno, de normalización, que se encargan de todas as actividades ao longo do ano. E como é a coordinación entre eh, a titora da, do, da, da clase con as especialistas de adición e lenguaxe e eh? Eh, EPT no, 7, 7, 7, 8, 8. Como, como é esa, esa coordinación entre, entre vos pues... podes collar o micro con no, no, <risa> a mano non non é para cantar é para falar claro, <risa> da igual sí, por... <risa> a verdad que neste cole é bastante complexo é complexo porque temos moitísimas horas de apoio moitísimas horas de reforzo claro, que se non colles o micro non, non vale. se registra o... pero non podes coller mira checa, checa, Sí. Non no, tira para arriba xa ves, xa está, ves Pois pues decía que é complexo porque temos moitísimas horas de apoio e de reforzo e os profes teñen un alto número de alumnos e de alumnas nas súas aulas co cual é moi complicado coordinarse Que pasa? O que falaba antes o concelleiro que moitas veces o noso traballo, en da que non o creas vas en moitísimas horas extra e moito a vontade entonces en calquer momento nos corredores, nos recreos nos plans lectores en calquer momento, nas entradas, nas saídas en os momentos nos que temos que coordinarnos porque senón é imposible e funciona, que é surrealista ás veces e sí. a seno lego a mesmo si, sí, igual, opino o mesmo eh, claro, elevado número de alumnos pois, no meu caso, ademais este ano hai unha mestra menos, son a única de audición en lenguaxe, entón pois, eh, faz un pouco máis complicado, a verdade. Así que, desde aquí, pois, demandaría outro especialista para poder atender todas as necesidades que ha ido no centro. Eh, María José Rivas, que xa está xubilada, pensa que cambiou moito eh, a educación agora con todas estas de audición e lenguaxe como era antes, a como é agora, ou e decir eu fun embecei dando exe beno e dende entón, pois si, efectivamente que cambiou moito Respeto ao colexo Isaperal eh, os recordos que teño é que se traballaba moi ben cando nos, creo que 10, 11 anos que estiven aquí, traballabase moi ben e retomo palabras da directora, eh, pensando nos nenos, para os nenos era, digamos, o cometido eh sentíase unha pois nun nun colexio co maiúsculas. E entonces eh, de cando empecé o, abismala, a a diferencia diferenza. Hmm. Agora pois hai en primeiro lugar máis especialistas eh e logo a orientación eu valoro a moito. E neste caso, pois cando se lle pedía un, un, un apoio ou unha se parecía unha consulta, pois eu teño que decir, son testigo de que moito máis asíña a veces do que eu pensaba que me iba a dar resposta a petición. E, e moi ben, o sea, pero a, a diferencia abismal. abismal. abismal. Sois, a integración, decir... sí. o sea, unha serie de... Poderíamos decir que, que o Isaac Peral ten como unha liña de traballo un xero de sí, identidade sí, sí, propio Si, si, si ten unha liña especial e de calidad vale. <risas> eh, Unha de que tamén comentábamos antes unha das partes importantes tamén son as familias Como traballades vos con respecto ás familias de na educación dos seus fillos e fillas? Hai colaboración? E vedes que hai preocupación cando o de temas nos, nas noticias ou algo que teñe que ver coas escolas notades que os pais se preocupan de si hai esos problemas no centro de se lles pode afectar os nenos ou os pais confían plenamente en vos esa... Home, é evidente que as familias están moi preocupadas por todo que poida, eh, suceder, por, o que lles poida suceder no centro e por como lles poide afectar aos nenos Eh, a comunicación de, entre o centro e as familias é totalmente fluida en todas, bueno, se fan reunións en todas as titorías e, a nivel xeral e tamén se fai hai entrevistas coas co familias cada vez que tanto as familias eh, as demandan como cando as, as titoras ou os titores consideran que teñen que, que falar cos pais E tamén é de destacar que as familias deste centro son moi participativas e cada vez que se pide algún tipo de colaboración para algún actividade ou para algo excepcional, como por exemplo este programa, pois responden moi ben e están moi implicados e moi involucrados coa educación dos seus filhos. Sí no caso do De departamento de Orientación.blo sí, me... No caso do departamento de Orientación eh, estamos falando de alumnos puis que teñen necesidades específicas eh, asociadas pues, a problemas de linguaxe, dificultades de aprendizaje, de aprendiizaaxe, de fala. Eh, en ese caso ven a través da, da orientadora do centro ou ven a través das especialistas, pois tamén se lle dan as familias orientacións, eh, pautas para traballar na casa. En xeral pois podemos falar de que existe unha boa colaboración. Uh -huh. Contádenos así, non sei se podemos tocar a lonza así un pouco por enriba, que che parece? Bueno. Pois como, como mestras, que vos parece todo este tipo de cambios? Uh -huh. Por, por exemplo, mira, María José, non sei sé, quantas leis educativas tivo den as súas costas. Todas, non, <ríe> <ríe> casi todas. Creo que colle 4. E eu teño nostalgia eh pola Loxe. É uh -huh. que me deixo así máis impacto. pacto. Mhm. E agora esta pois xa non a última. No? Sí. Bueno, polo de, polo de agora, non sei se dentro de catro meses xa máse de outra maneira. Pero que vos parece a vos como, como, como mestras que non caixa continuamente un cambio na legislación Sentimos educativa? Sentimos como títeres, non? Moitas veces. E aparte, por exemplo, fa unha especie de paréntese. Eu acabo de sair dunhas oposicións, son funcionaria en prácticas e levaba nove anos preparando unhas oposicións que non tiñan que ver o temario coa lei que tocaba nese momento. Non? Un, un dos temas das miñas oposicións era eh, a LOXE, e xa pasaron máis leis. Con cual, que, como está todo desligado, temos que aprender uns temas para ser profesores, non? e traballar na ensinanza pública, pero non é, non está a acorde, non, non é coherente con que nos piden despues na vida real nas escolas. E eso así. afecta a vosa labor como docente? Que a, que a lei esteña así como moi... Creo que somos... A ver, non sei, igual lanzame un pouco a piscina, creo que temos a, a capacidade de ser eh, mentes flexibles, adaptámonos moi, moi, de forma moi doada. E, aparte, non é que nos afecta a nos, é que nos temos que mediar o que nos dicen de arriba co que temos con noso alumnado. Exacto. Que non, evidentemente, o que decía antes Perancha, eh, non ten nada que ver, que en Ponga a Lei nunca estuvo nunha aula e non coñece os nenos, e non é que coñeza os nenos, é que cada nos nenos... Cambia. Cambian, co cual, bueno, imaginade, títeres totalmente, estamos non frustrados porque non é a palabra, porque nos traballamos igual, coas mismas ilusións e coas mismas ganas, pero sí que ás veces chegamos a enfadarnos, incluso creamos debate dentro dun claustro, en plan, bueno, que imos facer, non? A nosa liña é unha, pero dende arriba parece que nos queren romper esa liña. Bueno, pues viva ahí. viva non esta flexibilidade esta sí. pola, pola, claro. paralelamente, claro. non en zigzag zag, en zig -zag. Que, claro. que non os maladores están aí mantendo a frote un, un barco non moi estable, digamos. Eh, xa quase para rematar, contanos en que anda metido agora o centro, que tedes eh previsto novas celebracións ou Entroido. Entroido. Entroido. Tal que tal leva de so Entroido? Polas caras, polas caras podo dicir que moi ben, non? Estades metidos dentro do entroido Pois, xa viste que non era para tanto Non, queres decir algo máis Aproveitade que tedes Os micros de Radio Filispén aberto Para pedir, aquí todo mundo pediu sí. Se queredes pedir sí. A ver, Dalia Neste momento non está o normalización Pois pues, eu penso que o galego é o sentimento E temos que pelexar Porque os rapaces Digamos, non o digo galego Vale entón, bueno, eu penso que eso é algo que debemos transmitir aí hai xente de normalización tamén. Pero logo imos parar oh, con ela, bueno, ela bueno, bueno. e xa diremos a sí, ver se queres é... participar logo na mesa de normalización estás invitada tamén Bueno, eh, vale, gracias <risa> <risa> Algúna máis quer decir algo, algo máis antes de, de continuar no programa? Bueno, eu como subidada que estuve moi contenta e que sempre digo o noso colexo, o meu colexo E estou aquí tamén moi contenta. Bueno, forma parte da tua vida. E estuve da familia e estuve contenta cos compañeiros, cos familias, pois con todo o mundo, con, con toda a comunidade. Pois moitísimas gracias. Moitísimas gracias, gracias a estas cinco... Eh, agora imos continuar con, con máis convidados aquí en Radio Filispín eh, de novo os rapazes e as rap, eh, rapazas do Isaac Peral son os protagonistas pues, temos aquí eh, na mesa seis rapaces dous rapaces e cator rapazas que se van a presentar agora por, por turnos veña, como vos chamades? Venha. eu me chamo Javier eu Diego eu María Eu Alba, eu Emma, eu Luna. Eh tamén temos a Bueno, están aquí estes cinco rapaces e eh... e eh, tamén acom... ah, está con con eles Perancha que vai tamén a falar. Espera, <risa> bueno, o queres que falan? Pois pues falan, eles non pasa nada. Bueno, pois pues estamos aquí con con uns rapaces que son de quinto de sexto de primaria, non? Sí. Todos. Si, sí, si. Sí. Moi ben. Eh, os van a contar Pepe que son que fan si sí, que, que teñen de especiales de rapaces que, de de que están na nosa mesa Estamos na Radio Chalana está na Radio Chalana Pero que Radio Chalana? Oíste na Radio Chalana Que Radio Chalana? A ver, que me que? conta un pouco Que é a, a emisora, a radio emisora, emisora radio do noso colexo A ah, emisora do noso colexo E que facedes en Radio Chalana? Pois ali Gravamos Falamos de, diste, de diversos temas Tenden conta O que imos falar ah, Preparados, o sea, tedes unha idea, uns temas se os ides preparando pues, sí. E facedes radio Sodes ou vintes de radio? O sea, escoitades a radio habitualmente están... Bueno, estamos seis rapaces con dos micros, así que están pasando entre eles. Non moito. Non escoitades moita radio? Non. non. Non. Moito non. Entón, no. como, moito non. como vos inspirades ahora de facer os programas? A nosa profesora, Maribel, que estivo antes de sexto, eh, sí si que escoitamos a Radio Nacional. Eh, que Un programa que se emite aos lunes, eh, nos trae os podcast, eh, nos escoitamos en clase. Entón, con esa idea, xa montades vos ou o programa. E como vos repartidos o traballo. Porque hai que facer un guión, hai que ter representadores, hai que ter uns comentaristas. Como facedes? Vos repartides de, así de cando en vez cada un fai un papel ou hai uns papéis sí, fixos? A veces uns, a veces outros. Pois, según o que teníamos en conta de facer, podemos cambiar ou mejorar o que imos as persoas que ían facer o que imos facer cal foi o último o último reportaxe, a última cousa que gravaxe na Radio Chalana? Pois o último que fixéramos foi un reto matemático Mira, que... Pepe, matemática na radio, que te parece? A ver, contad, a ver, que é interesante Pois foi un reto matemático que decía que é máis un, un, me, un cuarto dunha metade ou a metade dun cuarto Pepe, a ver A ver, que te parece esta? Eu son, eu son de letras, eh? Mi madrina. Bastante simple a min. ¿Sí? Bastante Pepe, bastante sí. simple. Sí, bastante simples. Eh? Eh, o nome de Radio Chalana. Sí. a ver. Como foi este As que menos falades. A ver. De onde saíu o nome de Radio Chalana? Sí. Hai alguén que non quede falar? A ver, Radio Chalana. A Xalana é unha embarcación pequena mm. E... Foi... Pero foi un nome que escollides entre vos ou propuxites vos o nome ou como foi? Agora mesmo non sabemos se o elixiu a, nos, a nosa profesora radio ou se o eliximos nos <risos> no, que Foi, foi, foi <risos> unha chuvia de ideas e <risos> ao final saiu esa <risos> Bueno, bueno nos tamén fixemos algo así para poñer xe nome sí, a radio, eh? Sí, tamén fixemos sí. unha votación e o nome máis no. E vos, vos esco... eh, que vos dinos vosos compañeros cando escoitan Radio Xalana? A xente que non está en Radio Xalana que vos di? Non escoitamos todavía Que no. non sepa Todavía non tivemos ninguna opinión dun, de ningún compañeiro sobre a radio Pois pues mira, tedes te que poñer ¿Sabes? un buzón de xuxerencias Sabes por que iso? Déjame Iso, iso é porque non tedes fallos. Porque cando teñades un fallo, xa verás como a xente vos diga eh, vos equivocastes, porque hai xente que vos escoita. Pero se o facedes ben, non diga nada. Non, ademais, antes vimos unha pequena representación do Dr. Rapaz, se facía no ben este tamén. Eh, agora que vedes como se fai, non como se fai tamén, outro tipo de programa de radio, non? como é Radio Filispín aquí en Ixacperal, tedes así alguna cuestión, alguna pregunta... Que facernos por si queremos... Se queredes saber para preparar vos as vossas cousas ou aproveitade, eh? Que vamos vir unha vez, non sei se vamos vir máis, pero... Claro, estades na casa vos, eh? Que des preguntarás en algunha cousa de, da radio de como se prepara algo ou non? Ou xa sabedes? Coñecíades o nome de radio Filispín ou algo? Si, é algo mesmo, si. E que sabiades? Que? que sabiades? que existía sí, sí, sí. <ríe> non sabía desde onde estaba que facía, no. por que o facía sí, sí, sí, sí, sí, claro. a nos falaronos de la gloria Ajá. Ah. que gloria participar claro bueno, pois pues, temos tamén aquí a Perancha que é unha das, eh, no, das, das que... a ver, estes non están moi cortados pero falan no, xa sei que falan no, ¿sí? non? xa sei que hai que mandalos calar sí. eh, non están cortados, non sei por que Bueno, pues eles saben ele sabe a historia da radio de donde saiu non sei porque non a queren contar canto tempo levamos traballando con este proxecto un, un ano e pico un ano non? e pico sí. e como foi isto? costou? costou? Mm, sí. costou. non é doado facer radio non? traballades moito vos? na radio si? Sí. Sí. hai que gravar moitas veces verdad? E antes sí. de gravar, como hai que preparar todo? Pensando, que vamos a decir? E hai que buscar moito información, ou non? Si, en internet. Ah. pero Bueno, si eh, desfaltaba aquí a xuda da maestra. Eh? Claro, a ver, pero é tra eh? moito traballo preparalo, pero... A ver, gustavos ese traballo. O sea, vedelo interesante, ved, vedes sí, que vos vale sí, para outras cousas... Sí. Sí. Esperante pois, así brevemente, contanosos un pouco Cal é a, a idea deste, deste proxecto de Radio Chalana Realmente non sei como xurdi o proxecto será que somos moi enredadores Bueno, moi lanzados eh? non, neste centro bueno, Sabíamos un poquinho do que era radio a radio nos gusta e empezamos a tirar coa idea de ter unha radio escolar e, Bueno, veu Gloria que Gloria tampouco acepta ningún non e tiramos para diante e eh, bueno, tivemos moitos problemas porque non estábamos formados en esto da radio e, e tivemos que facer un proxecto de formación que abarcara tamén a parte das TICs que temos, bueno, non fala ninguén falou dos proxectos de formación do centro pero aí non se son bastante potentes eh? en, en, coa colaboración do Cefore de Ferror. e o Cefore presentou nos, bueno, deixou nos, que un de vos eh, un colaborador de Radio Filispín viñera a, forna, a formarnos a verdad que foi unha persoa que nos puxo moito as pilas moi bo comunicador e eh, moi bon profesor eh, ao que estamos moi agradecidos e así empezamos a tirar e este ano, bueno, temos aí a primeira emisión que lle chamamos a votadura, a votadura como boa chalana ten que votarse e eh, bueno, si sí, estamos poñendo todo na páxina, subindo, por eso, bueno, estamos así un pouco dando paus de cebo, ¿verdad? Sí, sí. aprendendo. Bueno, ¿Eh? un camiño, eh no nos vai mal, é un eh? camiño. É un camiño que hai que percorrer e eh non, eh no, non está mal, non, Pepe. No, é moi reconfortante. Sabes, con comprado aquí nun futuro. Que vos falta? A ver, pedide, pedide, Ven. Un padrino un madrina. A un padriño. Un padriño. Ah. Un padriño. Ou unha madrina. Aí, eh, no? E xa... Non, vamos a facer votaduras para elixilo. Ah. <risos> bueno, pois pues. que tedes alguna non, concurso. Tan ga, pensar todavía de que. Sabe, no sabe Bueno, queredes queredes decir algunha cousa máis? Agora que estades aquí nun programa de radio... Me parece, Fran, que nos vamos a salvar das preguntas. Eh? si sí. Queredes facer, dicir alguna cousa máis? Non. Non? No. Pois, dende aquí, dende Radio Félix Pín, moitísima sorte neste Radio Chalana, e cando queiran, poden vir aí ao estudio a Estamos conocer a Radio eh? Félix Pín. Estamos esperando, eso, no? eso, eso hai que concretalo, tenéis sí. que vir ao estudio. Moitísimas gracias. Nada. Gracias por vir. É <ríe> Seguimos no Filispín, Bay a Odisar Peral. Vamos no Filispín, Bai, eh, temos sí. novos convidados. Sí, a verdade é que este colegio está dando para moitísimo. E agora temos eh, a equipa de normalización lingüística, Mariví Pérez e Gloria Martínez, pode ser? Hola Mariví hola Gloria. Hola. hola, boa tarde. Que tal? Como le va des, eh, esta grabación en directo? moi ben, moi ben un pouco Pare... nerviosas porque é unha experiencia desde logo para min nova aquí para a miña compañera non, é toda unha experta pero para min é a primeira vez que me poño diante dun micro non, non, non, non son todo unha experta é verdade que pero colaboro como? pois pues non, ah, bueno. como al que canto eu ti que queres, que chova todos os días <risas> Bon, eu tampouco son experta, o que pasa que sí. Bueno, Tenho o verme a... de, da radio, por Radio Filispín, porque colaboro puntualmente, mas bon, non desperta bueno, contádenos nada. Contádenos eh. así, a, a grandes rasgos, cales son as, eh, as actividades que dende a Equipo de Denomación Lingüística ven facendo eh, no centro. Bueno... Mmm... A dinamización lingüística é unha dinamización das máis que... Unha máis, das que hai no centro, que xunto ca, con outra, que é outra dinamización importante que é da biblioteca para promover a, o uso do, do galego. E, desde logo, este, este novo proxecto no que nos embarcamos a Radio Chalana que mellor proxecto para dinamizar a nosa lingua galega? Sí, porque estamos pues... coas conversas que tivemos anteriormente vemos que nois a Peral va, vai en serio con o tema do galego ¿no? pues... é un equipo de normalización lingüística que ten que abrir un camiño parece que aquí o camiño digamos que Bueno, Leva aquí o equipo, somos un equipo elaboramos un proxeto eh, est, por este proxeto danos un orzadamento e si temos que decir que dentro dos centros públicos de Ferrol somos os que máis orzamento temos, e iso será por algo. Si, sí, este equipo, como xa saben todo o mundo, sabedes, dinamiza pois festas populares como o Samaín, o o Magosto, no Natal, no Nadal eh, colaboramos con a Fundación Artabria, eh vén o Apalpador, que xa é un persoeiro moi importante dentro deste colexio, xa o coñecen todas as nenas e nenos. Eh, tamén aos maios que este ano Mariví creo que hai algunha novidade este ano temos unha novidade porque a proposta da coordinadora de, das equipas de Ferrolterra Pois propónnos celebrar esta festa eh, de maneira conxunta cos demais centros de ferrol. Entón, para nós vai ser todo unha unha sorpresa, esperamos pasalo ben e que, e que nos guste. A pesar de que para os nenos, sobre todo para os pequenos, vai ser un pouco longo porque vai ser durante unha mañá, pero creo que vai ser unha experiencia positiva e bonita. Bueno, un punto de encontro ¿no? entre claro, diferentes realidades dos centros. Claro. Temos que dicir que este colexio forma parte, é socio da coordinadora de equipas de Ferrolterra e que participamos en nunhas actividades que propón esta equipa. Como é Poesía e Más, en que vedes que Todos os anos, nenos, nenos deste colexio teñen un premio, porque no. o fa moi ben, fan unha ilustración unha, dunha poesía. Tamén participamos en Teatro con G, que este ano tamén imos participar eh, dous cursos. E eh, tamén participamos no Correlingua que inda que non é unha actividade desta coordenadora, pois é unha actividade en prol da lingua, e normalmente pois pues, saímos e eh, é bonito porque fa un xogo, xogos tradicionais e y... tamén nos juntamos así varios colexios. Pero bueno, sin lugar a dúbida, a festa máis dinamizadora da, da nosa lingua son as letras galegas, que este ano está dedicada, como xa dixo a nosa compañeira da biblioteca Manuel María. E... E, bueno, ademais de, de todas estas actividades e, e festas que, que organizamos eh, en relación ás letras galegas, pois tamén colaboramos eh, nas dinamizacións das bibliotecas e tamén casas outras dinamizacións como a de convivencia en relación ás festas como o día que hoxe, bueno, que celebramos hoxe o Día da Paz. E, e bueno o o magosto, xa main non sei se o dixestes, se o dixemos. E todo este esforzo que se fai desde estes, Esta, estes equipos de normalización, vos o, o vedes refletido nos cativos e nas cativas, vedes que hai unha como un acercamento galego que logo se produce na casa. Bon, se si as familias axudasun un pouco sería mellor. Gloria, mas... Veña familias, animade <risas> Eh, mas eh si, si, si se traduce en un eh, vivir máis en galego, querer máis o galego, falar galego, ler galego. Eu penso que si, que son Pero custa. Como? Perdón, si disculpa. Custa, custa, sí. custa, si custa que os nenos se enganche ao si, galego. Si. Ni, nin tanto, eh. Mentanto os nenos si lle si falamos os nos nenos non teñen complexo. O complexo os temos os adultos con respecto ás linguas e non sei a que ven a complexo porque as linguas suman todas as linguas suman e o galego é unha lingua e deixademe que, deixa uh -huh. que diga que eh, nos medios de comunicación estes últimos días o, cons o Consello de Ministros da Unión Europea insta a Xunta e ao Goberno Español a cumprir coas obrigas da Carta Europea das Linguas en relación ao uso do galego en ámbitos como o ensino, a sustiza administración ou medios de comunicación. Pero non se cumpre. Non, para claro, nada. Non xo creo. Non para creo. nada, Fran. <risa> no. Digo, che, que para nada. De todas formas, eu teño que dicir que fai catro anos que estou neste colexo. De cando cheguei agora e eh, evoluiu moito, eh o o, galé, o falar galego ou eh, todos os as equipas que todos os equipos que temos de, de, de distintas dinamizacións xa están facendo en galego, ao principio eu vin todo todo era castelán, todo era castelán. E como decía non sei se si perancha, non hai problema. Eh, os nenos aínda que os pais sexan de fora e os nenos de fora se o, eles ven unha normalidade, se as familias o ven non hai ningún problema entón animo dende de aquí as familias profesores, profesoras máis galego Marí Bueno, si sí, temos que tamén decir que cando, cando propoñemos actividades nas que as familias mmm, colaboran para que colaboren no centro como por exemplo ano pasado por as letras galegas viñan as familias na hora de ler a ler eh, textos en galego contar historias eh, anédotas E sí que notamos, como ben di a miña compañeira, que a familia, as familias cada vez eh, se animan máis a participar nestas actividades que proponemos desde o centro. Pues, felicidades por ese sí, traballo porque bueno, non, é, non no é nada fácil, no no fácil, no? no, fácil no. no. queredes pedir algo xa o sea, que estamos unha tarde de petición máis galego, mais mais galego. Eso, que se anime todo o mundo a falar máis o galego pues sobre sí. todo tamén os profesores que a veces somos os primeiros que pecamos diso. Pois pues, pues, moitísimas gracias ás dúas por moitas... este, este anaquiño de tempo moitas gracias eh, a, vos e, a, a, radio gracias a vos e moita forza vale, gracias Eh, a rematar con este programa de Filipin Bay e eh, temos unhas últimas convidadas que están aquí achegándose á mesa, ver, e que, eh, que nos van a falar fixemos... de dun tema moi, moi especial, como son eh, pois, eh, todas estas familias que teñen nenos con necesidades específicas. Oh. Entón están aquí na nosa mesa Boa tarde. Boa tarde Boa tarde Con quen estamos agora? Vamos a eh, falar Chamo-me María E sou monitora No comedor escolar Eu sou rosa E sou A micro rosa Eu tamén do comedor escolar Do comedor escolar sí. Que so, tal? So, vale, yo, eh, eu confundí me Non pasa sí. nada pues... <risa> Como vedes a, o tema Que a veces tan polémico Do comedor escolar Como se leva o tema Do comedor escolar No exaperar? Ben, porque Contamos co apoio incondicional da parte directiva e sí. do cuadro de profesorado. Entonces se si algún problema surge, non hai problema ningún, porque eles involucranse totalmente. Xa o sea que hai unha coordinación entre comedor ¿Qué? e centro, non? Que? Hai unha coordinación... Sí, si, sí, total. Contaxos mm. un pouco así as normas de do comedor do Isaac Peral. As normas dita a pliego de condicións do Concello e, bueno... No, as normas Osura. toscativos que teñen que sí, sí, cando sí. van a comer ay, ay, cando van, Claro, teñen que cumplir teñen que sentarse ben nas cadeiras usar ben o garfo o, o coitelo O sea, hai un contido importante de educación Si sí. eh, Bueno, aparte de ser que deixan os nenos a comer hai un contido lúdico uh -huh. porque tens que enseñarle un montón de cousas O sea, que non vos aburrides Non é cofiño e o poño ali Porque temos moitas cousas para facer en moi pouco tempo E como é a ración dos cativos? que Notades que venen ben da casa, que lles gusta o comedor, que o ven como unha parte máis da escola... Bueno, depende. De todo, non? Sí, hai de todo. Estes conflictos que poden ter os rapaces e as rapazas coa comida de isto non me gusta, isto non o quero sí. comer... Sí, como eh... son como son solventades este tipo de, de, de problemática con eles? Claro, que hai nenos que... Néganse a probar certos alimentos Porque o verde non me gusta E entón, claro te... Pero isto é como cortida Hasta que se va a, a Portugal Non se sabe se si te gusta o <risas> bacallau <uno, risas> <ullo. risas> Claro, non, pero tens que ir pouco a pouco E tentando O principio non vas pretender que che coman Un prato eh, de tío. comida, evidentemente Pero bueno, se si consigues Que che proben un bocado, dous Pois pues, É un reto superado. Pero animades e pouco pouco... os... Sí. Chegades o que iba a decir, Fran, seguramente. Chegades a, a ver que os animades e pasa o tempo e van abrindo, digamos, esas... Si, probar... sí. hmm? si, van probando, si. Si, van probando. Home, a uns custa máis que a outros, pero bueno, si este come, aquel... Ti probas, non sei, xa, bueno, xa, dentro, supoño sí. que xa xa este de escaladas e calados, sí. non, máis ou menos sabes, Home, sí. Este vai por aquí, este o se vai comer todo, este Claro, porque cando desaparece o verde do plato, e ti nun co comes en algún sitio está. Ou <risa> no peto, ou debaixo da mesa. Ai, que meten a comida no peto. Só so é cuestión de buscar. Oh. Sí, sí, hai de todo. Aí sí. <risa> E de cantos de cantos rapás estamos falando no comedor escolar, eh, con respecto do colexo, son todos, son... Non. Bueno, bueno, todos pecars de 150 cativos, imaxina. Eh? No almorzo temos entre 70, e 80. Ajá. Sí. E no xantar, pois, pues, sí. sí, 50, 60 Ajá. por aí, mais menos. Terceira cuarta parte. Sí, no. sí. claro, hai unha oscilación aí sí. de 15, 20 rapaces que che podes. Estadés bolas dúas e hai máis persoal. No, sí, sí. temos pola mañanas 5 E pola tardes somos uns tres contando nosotros pola mañá tamén. Eh, hai comunicación entre entre vos e, a, e as familias por temas de, de comida, de dietas, Claro, e... si sí, sí, hai uh -huh. porque hai cativos que teñen dietas especiais, entón claro, esos tes que tes que ter un seguimento con eles y, bueno, e queixas dos cativos na casa que logo vos chegan a vos, esas non hai, non? Ai, bueno, esos tamén asan. ¿no? aquí non se salva ninguém. <risa> Bueno, entón hai retroalimentación que se... Sí. No sé, e bueno. sí. eh, hai nenos incluso que lle dinos para ir na casa. Pois pues aquí non me gusta, pois pues no colexo sí que me gusta. Eso. Ah, sí, eso ia preguntarse. Como Portugal. Se tedes así de... algún caso de deste de, de ahí, pois pues no comedor come lentillas. Se ama, na miña casa non come lentillas nin... Non, é que os padres son sí, os no? primeros sorprendidos que veñen e pregúntanse mira, e como come? Como se comporta e tal? Bueno, pois... Pues, esto non o come todo, pero sí que proba E di, ou este come o sin problema, e di, pois na casa non o come. Ah, claro, pero a confianza ganó xe. <risa> non, que está claro que os rapaces non pode comer fora da casa porque xe de xan mal. Sí, está claro. Ah, eu cando era pequena, fun com a miña nai de visita. E e a senhora da casa daba me queixo e miñanai dixo, yo, non llodes porque non lle gusta, non o come e comín tres cachos de queixo e miñanai non polo camiño dixo, ai, te matar e <risa> entón é unha continuidade eh, o persoal do, do comedor aproveitade que te des os micros diante que, que pide? pois pues pedimos máis personal máis eh? personal, personal. Sí, sí. Parece... Somos, Somos eu estou ollando pero o concelleiro foi sei, e agora pero, sido... por pero, non te, cal... no, pero non te preocupes eu que isto queda registrado espero eh... que escoite a radio sí, bueno, pues, sí, máis persoal sí, sí. sobre todo a hora do xantar porque estamos xustísimas e queren que facamos actividades, queren unha cousa, queren outra e non dá tempo a todo e hai nenos que si sí que comen de presa, pero hai outros que son lentos, entón tens que lle dar o tempo para que coma e outra cousa que se acorden dos almorzos dos nenos ¿eh? porque queren meter un lácteo a Toca Teja e a mín gostaríame que viñeran eles a almorzar aquí e tomaran o tal. O lácteo a Toca Teja que lle pasa o lácteo? ese lácteo chama es ese leite callada ai, <risa> pois pues, eh, eu non, non comería non come y, y iso, iso, <risa> claro. no e queixo no fresco e queixo fresco O menos pedirles que, que pusieran leche. Pois entón, dende aquí, pois, que cambien o lácteo sí, e sí. que o cambien por personal para claro, no, estas tardes. E eu que... penso que agora en... nestes intres están a confeccionar o prego de condiciós e que se acorden do personal que trabajamos pero sobre todo dos nenos que é para eles o servicio. Moi ben, pois aquí quedadito. Vale. Moitísimas gracias as dúas por este tempo. Vale. A xente vale, do favor, comedor. Eh, agora si, sí, xa para rematar Agora si sí, é o turno destes de, de país e destas nais Que teñen nenos con non, pois, necesidades especiais Ou de altas capacidades Que están aquí no centro Temos aquí a A dúas mulleres que se chaman Hola, eu son María María, Hola, María. E o Maite, Maite. Pois pues, contadores así un pouco por, en, por enriba, primeiro a vosa relación co centro Bueno, creo que nos toca falar de temas distintos diferentes. Aínda ah. eh, que as dúas temos nenos con necesidades educativas especiais, son de ramas diferentes. Uh -huh. No meu caso é a alta capacidade. Uh -huh. eh, eu podo dicir que teño unha boa relación co centro. Dentro dos pais das altas capacidades temos a sorte de non ter ningún impedimento por parte do centro escolar a hora de facer avaliacións de chamar o departamento da xunta que veña, que avalía a nena, de facer unha aceleración, unha adaptación curricular. Puedo dicir que dentro da rama dos pais de altas capacidades son unha afortunada, porque para calquero outro pai iso son anos e anos de peticións, de súplicas, de desplazamentos dun lado para outro, un verdadeiro inferno para conseguir o que a lei de que temos dereito. Entón, aquí, digamos que tes a do centro que te facilita eso que a outra xente non lle xe está facilitando. Eh, nos chegamos cunha avaliación previa, sí. pero este centro ten a sorte de ter un departamento de orientación que non esquece que as altas capacidades son necesidades educativas especiais como as demais. Que iso son moi poucos os centros escolares que o teñen en conta. É toda unha sorte. A hora de ter un neno que ainda que todo mundo cree que é unha bendición, porque, jón, non ten que estudiar. Xa, xa, ah, eso xa, é unha eso, sorte. Eso tampouco como creo. <risas> son nenos que estudan, estudan moito, estudan máis do que deberían, porque amplían moitísimo todos os seus coñecementos pero son nenos que, mentre outro neno na clase necesita hora para aprender, eles en cinco minutos o teñen sabido, pero botan o resto da clase escoitando o mesmo unha e outra vez E facer que un neno deses non se desmotive, non perda o interés por vir ao colexio, e que veña contento, é un traballo non só da casa, senón de todo un equipo docente. E contar cun mestre que fai cote un neno non perda a ilusión de vir ao traballo, era o que dicía Fernando antes, os mestres non rematan ás dúas. Eu podo dicir que neste centro escolar haberá de todo como en botica, pero non podemos falar de mestres que a xornada non remata as dúas da tarde. E iso é de agradecer. Pois pues esa é unha realidade de, de, de, de, un, de un rapaz que ten altas capacidades e polo outra rapaza, con... que Ay, <ríe> non, <ten nin> rapaz, que sinónimos rapaz, aí, rapaz. pero polo outra, outra banda temos o caso contrario o caso que de, o María, de de María que nos podes que nos podes contar María. Eu tengo un niño con hiperatividade e TDAH e hecho o colegio se volcói en el niño e a día de hoy siguen trabajando con él. E ora tengo otra niña que parece ser que también tiene TDAH y también están volcadas completamente en él. Yo, hablando del centro, no tengo problema ninguno. Vamos, me apoyaron en todo y me siguen apoyando. Hmm. Eso no digamos que é unha cousa que, que non se paga, non? Non, que, que non se paga. A mí me ajudaron muchísimo, la verdad que sí. Uh -huh. Podéis explicar máis ou menos eh, canto tempo leva o neno no centro? O niño ahora tiene ocho años e va desde los tres sí. en el centro e e isto se detectaron en primero Ajá. y de hecho vamos están trabajando con él a día de hoy y aún siguen trabajando con él tanto el, equipo, el, el Departamento de Orientación como el profesorado eh, eh, vos, vos como, como máis que podedes pedir no? para que ese tipo de casos no? que non sean casos aillados sino que se xa unha realidade porque sí que é certo que nos casos de poden estar máis atendidos os nenos de comunidades especiais pero non rapaces e rapaces de altas capacidades non? que como bueno, pues, se sabe pois pues, que pode estar aí, non no contrario entón, que podedes decir aquí para non? Pues, administracións personal de apoio personal de apoio que, que raro, todos... todo mundo pide o mesmo pero porque, sí, personal. Personal porque o que falta porque, porque as ideas, os proxectos están pero para poder executalos necesitan de persoal é sí. o único que falta porque se si contamos con vontade por unha parte Ideas pola outra, o único que nos fai falla, falla é personal. Para leválas a cabo. Sí, porque estes niños necesitan... Bueno, eu aparte quería dicir que sou miembro de LAPA la tamén. Ah. Bueno, de LAMPA. La de LAMPA. La e uh -huh. como levásese a LAPA se aproveitando? Mucho trabajo e poca gente. Muy, bueno, que <risa> hay... O personal é unha cousa do... do no, una, a mí me parece, parece que... É unha problemática la, do, do en, século XXI. Enlazando, no? enlazando os discursos que levamos oxe, parece sí. ser que hai que falla unha pata non sei se si da cadeira ou do, do tallo que é a realidade dos centros a opinión dos centros incluso a opinión das ampas e os pais sí, polo sí. que estou vendo sí. o sea sería ámbito. o maior cambio que pediría des, así falando moi en xeral na educación en España sí. Esa escoitar máis a que de verdade está no día a día sí. Sí, sí. Sí. Sí. non facer as leis dentro de unha mesa cunha, como da cadeira sí. non. baixa ao patio traballa o pé da rúa Bueno, baixa quando teñe que baixar. Tres días antes de eleccións. No, so, <risa> non che <je> quitar médico Alberto. Buenas <risa> <risa> Sí. bueno, será que sí. pensan que en tres días nos vai a cambiar a opinión de 4 anos? Eh, sé que durante catro anos estás vivindo unha realidade, supoño que certo somos todos maiorciños pa ir formando. ¿no? Sí. Pero bueno, supoñemos que eso, que en definitiva A falta de persoal sería o problema máis... Sí, básicamente. Neste centro, sí. Bueno, falta, neste centro falta persoal, pero logo un pouco que por parte das administracións haya unha celeridade por solución ese tipo de problemas, non? Pero que volvemos ao mesmo, falta persoal. No Departamento de Altas Capacidades da Xunta hai unha persoa para desplazarse aos centros a avaliar a todos os nenos. Bueno, pero agora con a chega nun momento, <ríe> sí, non? Pero é unha só a persoa. Sí. Ah. avaliar un neno de altas capacidades non son dous minutos ah. ainda que xuntes todos os nenos que teña un colexo, os posibles casos que teña un colexo para avaliar nunha maña non lle chega o tempo uh -huh. é imposible que eso faga só unha persoa xa contando con que non colla unha baixa médica porque ten dereito a ter unha gripe como todo o mundo uh -huh. pois pedide, pedides máis mm, persoal para traballar personal. con estes rapazes e <risas> con estas rapazas Se queres pedir algo máis, aproveitades Se queres decir algo máis... No. Non, nada máis. Quedamos aquí, pois... Gracias. Pedimos o xusto. Bueno, pedides o que tedes que pedir, que, sí, no, que, a, xe, que a Administración se preocupen polos, máis que nada porque son os vosos fillos e vosas fillas. Pois moitísimas gracias ás dúas por... Non, amosar a outra realidade dos centros educativos de Ferrol. Pois eh, ata aquí este Filis Pimba e Isaac Peral que parece, Pepe? A verdade é que a elección unha vez pasado o programa era clara o sea, aí tivemos moitísimas cousas que ver sí, eh, que escoitar hay, e que hay, hay que decir que quedan moitas cousas pendentes de decir, pero bueno, unha pequena pincelada de que de, do que pasa no centro Unha vez máis agradecer a, a dirección e ao profesorado, pais, nais, e rapaces e rapazas por deixarnos este espazo, espero que isto non quede aquí, non? Non xa temos aí esa colaboración futura ah, de Radio sí. Filispín con... futuros periodistas e futuros colaboradores de Radio Filispín en nos, nos vir algún día a Radio Chalana regresaremos ¿no? a Radio Chalana, claro que sí pois moitísimas gracias a todos gracias por acudir a, todos, e, a, e, a, to, a, to, a to próximo Filispín moitísimas gracias e ata próxima foi un inmenso placer.